és te is tudod, igazán jó. Fest ki magad, és légy az elég. Good man zel újra Éli az életé aki tudja nevetve és nem megve egy egyszer örökre. A bolygó, a harmadik nem hetedik érzik a harmadik szám Elrepülni az egekbe Nekem minden egy formán. Obzána! Jó reggelt! Puskázok ma 2022. június -e ked van a mai nappal együtt még kilenc műsorval hátra ebben a fél évben, és aztán valamikor szeptemberben jön a folytatás. Nem tudom, hogy hogyan vannak ezzel, de én időnként különböző embereket látva az utcán, olyan embereket vélek felfedezni, akik már régen meghaltak. Most például azt hittem, hogy a Brádi Marcit látom, de nem a Brádi Marcit látom. Néha a szüleimet, Nagyszüleimet nagy szüleimet is vélem felfedezni különböző emberek arcában, aztán kiderül, hogy mégsem ők. Fél nyolctól Pálguta József, nyolctól Várkonyi Gábor lesznek a vendégeim. Aztán lesz egy felvétel, amelyet a jövő héten láthatnak. Holnap Csákvári Géza és berezki Csaba lesznek a vendégeim, és talán Szabó Gábor, a jurorsport szabkommentátora is megszólal a műsorban. Ez majd kiderül, mert a kapcsolatot most ezekben a pillanatokban veszem föl vele, illetve már fölvettem vele a kapcsolatot, csak nem beszéltük meg ezt a holnapi alkalmat. A csütörtök péntek szokás szerint már amennyiben szokás az, hogy második a fordul elő, ilyen. Nem innen az Európa Bistró teraszáról szól, hanem egy másik helyről. Élesen el vannak különítve a tartalmak. Végül is nem olyan nagy baj. Jó idő van. Éjszaka fújt a szél, és egy a kerti asszalomra telepített kaktuszt le is döntött. Egyben marad, de a földet majd, ha hazamegyek, akkor fel kell takarítanom. Reggel nem volt hozzá erőm, nagyjából 4 négy és fél órát aludtam, tegnap késő éjszaka aludtam el a nagyon messziről jött ember után, amely egészen másféleképpen volt érdekes, mint a korábbi, hogy a korábbiak. Tegnap a legtöbb Inkább léptem ki a nagyon messziről jött ember, szerepköréből, és ha bár nagyon jól tájékozott nem voltam, talán tájékozottabb voltam annál, mint ami jól állt nekem. Tegnap egyébként, mint azok számára, akik nem voltak jelen is, mint tudják, kifejezett kérés, hogy ezeket az esteket senki se rögzítse. A Horn Gyula sétány elnevezéséről volt szó, meglehetősen hosszan és szerintem izgalmasan azok a visszajelzések, amelyek elértek hozzám a helyszínen, majd később e-mailek formájában, azok legalábbis erről szóltak. A reggeli utcakében van valami hihetetlen megfogó, Hozzátéve, hogy ez a megfogóság, ez nálam már reggel jelentkezik, mert ha nem csukom be a balkonajtót, akkor hát nem pont a szemembe, de majdnem a szemembe süt a nap már korahajnalban. Nézőpont kérdése, ki mit nevez hajnalnak, Mondjuk én a fél ötöt nevezem annak. Ilyenkor a porszemek is csillagnak, és az erkéjemről egészen fantasztikus látványt nyújt. A természet és a város. A város és a természet. Ma tehát 2022. június 14-e kedv van. Pontos idő 7 óra van kereken. Lakatos János fázik, én nem fázom. Egyébként már nem nagyon sütt ide a nap, mert a fák elszakarják a napot. Jövő héten szerdán, ezt nem győzni meleget hangsúlyozni, piknik lesz itt az Európa Bistró teraszán. Ez az egyetlen alkalom, amikor kifejezetten hívom önöket, hogy két és kilenc között látogassák meg. A Szent István körült hetet, itt van az Európa Bistró, itt vannak az asztalok, én is hozok plaját, én is hozok innivalót, önök is hozhatnak plaját, önök is hozhatnak innivalót, és beszélgethetünk egymással arról, amiről éppen majd kedvünk lesz. Mindez tehát június 22-én, szerdán holnaphoz egy hétre. Se Ez a kejfei Jancsi, minden, amit azt aznapról tudni kell, vagy érdemes,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 Szép, kozmikus két szemek, meg lehet még, az, ami Egy kitelepülés, ami annak idején még a magyar rádióbeli létem, meg a kalipszorádiós létemben volt. Azoknak az összes tudassága, esetlensége, szépsége és borzalma. Ebből itt az elmúlt közel másfél hétben alapvetően a szépség maradt meg. Fantasztikusat alkottak a mögöttem látható, nem látható fiúk. Lakatos János és Kurtács András nem győzöm hangoztatni, és tudom a szartok a nyolc órának is, hogy lehetőséget biztosít ehhez a felülethez, hogy mi lesz szeptembertől majd elválik. 061-700-1242, figyelek, ha van, mire. Váratlanul leterít! Gárdi Péter tegnapi felhívása nem maradt visszhangtalan, mert kerestem Szabó Lászlót, aki Csütörtökön fél 9 és 9 között áll majd a Kejfej Jancsi rendelkezésére, nem a teraszon. Füli Balástól a jövő héten veszek könnyes búcsút, már ami a szeptemberi folytatásig tartó időszakot illeti. Abban még nem hoztam végleges döntést, hogy a politikusoktól egyenként, külön-külön együtt mikor válok el utolsó adásra legalábbis ebben a fél évben, június 24-én pénteken került tor. Ne felejtsék, 22-én Szerdán piknik lesz itt. Ha nem jönnek, akkor nem lesz piknik. Piknik lesz persze mindazoknak, akik erre járnak, és leszólíthatom őket, de alapvetően a Kejfei nézői és hallgatói számára tartanám ezt fel. Fel, nem fel. Jövő héten Szerdán tehát. 7 és 9 óra között. Hogy a jövő heti műsorok hogy alakulnak, azt még nem tudom biztosan, könnyen lehetséges, hogy egy nap szünet lesz, amikor két felvétel kerül majd adásba, amit korábban rögzítettünk. Hétfő lesz műsor, kedden felvétel, szerdán piknik, kütörtökök, pénteken pedig a szokásos közéleti rész. 061-712-42, nem szaporítom tovább szó. Körbácsolj fel Kényeztessel Jöjjön, aminek Jönnie kell Ami most van Elmúlt rég Rombol le Lágyan az emlékét Alattunk Morailik a város, kicsi és jelentéktelen. Nem tudom, hogy mire várok, de ha meglátom, felismerem. felismerem. Romolj meg. meg! Most romolj meg! meg. Zeliden, szépen, szépen és halkan. Romolj meg, most romolj meg. meg. Nagyon durván és nagyon lassan. Jön egy hölgy egy kutyával. Az jut eszembe, hogy hogyan lehet az embernek kutyája fogalmazni. Szóval volt. Egy rövid ideig kutyájuk, ez egy egészen fantasztikus történet volt, ahogy Pusi így nevessék. A szüleim mellé szegődött és ők befogadták, aztán a 70 as trollibusra szállt be, és aztán nagyjából hasonló körülmények között tűnt el. Utásra már nem nagyon alkalmas édesapám elől. Nekem nem volt kutyám. Nem voltak állataim, az állatokkal való barátságom, de aranybetűkkel van beírva a kódexekbe. De valaki elmeséli, ha akarja, hogy hogyan lett kutyája? Mert ugye aztán második, harmadik kutyára hogyan kerül sor, az is érdekes lehet, de az is kevésbé Ez kizárólag egyszer közöttem be, mert itt elment egy környék kutyával. 0-8, 712-42. Ha meg itt eszembe jut valami, akkor meg itt megszólalok. Ha nem, az Európa kiadó játszik fél nyolcig. Tegnap nagyon szép számmal voltak a nagyon messzínűjött emberem, bár szerintem nem tegnap voltak a legtöbben. Ugyanakkor felhívok szíves figyelmüket. hogy a telefonos aktivitásuk az elmúlt időben, meglehetősen gyatra, ami nem kárhoztatás, csak megemlítem végül is beszélgetni, bármiről lehet. Fél nyolctól kilencig nem lesz gondom, minthogy most sincs gondom, csak ilyenkor mindig arra várok, hogy valami csoda történik, és egy olyan gyöngy szemre találok, abból az úton, hogy valaki előkerül a sehonnam, ami már sokszor előfordult, de most éppen nem. 061, és 12-42. De szerdán 22-én piknik lesz itt, már amennyiben önök is így akarják hoz, persze el kell ide jöjjönnek, valamit hoznak, valamit elvisznek, itt beszélgetnek az itt levőkkel, jövő hét, férdap 7-9-ig. Hétfőn valószínűleg lesz műsor, kedden is lesz de felvételről, és pénteken zár a kejfejjacs június 24-én nagyjából 9 óra felé. Nulla on tek, itsästi, tekee A történet az így hogy az a világán senkit nem érintett, meg vagy lehet, hogy valakit megérintett, de arra már nem betemedett, hogy telefonáljon. De ha már így van, akkor elárul önöknek, hogy nagyjából öt perc múlva felhívom járméri mert ebben maradtunk. Úgyhogy végül is nagyon sok idő már nincsen. Utána Palomuta józsef Józseffel, majd Vártányi Gáborral beszélgetett. A nők reprezentációja a műszorban továbbra is található. Miért is kaptam, de most egyet olvasnak. Pialau úr, mai műsorában kérdést tett fel az utcazenészek honoráriumának mértékére. A kevés hozzászóló, de ön sem tett említés számlára vagy zsebbe. Nem tettem róla említés, valóban számlára lenne tisztességes és korrekt, nem jutottunk el idáig. Akkor az említett 30 ezer egy órára minőség figyelmevéte nélkül nem korrekt ár. Oké, okay, rendben van, még egyszer mondom, nem jutottunk el idáig. Szerény ismeretei tévedés jogát fenntartva, mínusz 3 -3000 plusz 27 áfa, 3810 lenne megfelelő ár. Nem tudom, hogy ezt pontosan ezt akarta írni, netán más adózásban működik, esetleg nullás, az már a kolléga üzlete egyébként ismeri a megszólított hölgyet, ezeket ismeri, egy nagyon kedves ember, nem könnyű élettel maradva, fővárosi, nyugger, rock-bombi, jazzbaráti üdvözlettel, xy-szironati férfi, reggelt, majd kalkulálja azt, hogy nem stúdióban vagyok, hanem a Szent István körúton és itt villamosok közlekednek, autóbuszok, és ez időnként elnyomja a telefon hangját. Abban maradt... Autó, közlekedtem, mert is épületnek is. Már kis felhangosítom, mert már nem értem, de egyébként sem én vagyok itt most a főszereplő. Abban maradtunk, hogy... Népszerűsíteni fogja azt a sárkányhajózást, amit művel, de hogy miért is fogja népszerűsíteni, illetőleg, hogy mit szeretne vele elérni, ugye a sokkal kisebb zajjal jár, feltételezésem szerinte nem biztos, uh, mint ahogy az autó közlekedése okoz zajt. Figyelek! Uh, hello? Figyelek! Jó! Tehát, hogy a sárkányhajózást és a tunai sárkányhozát sárkányhajó egyesületet egyben szeretném nőszerűsíteni, hogy megismernék a hallgatók. Mit, is, mit ismerjenek egyesületet meg? Egyesületet és a sportot magát. Miért? Azért, mert így alakult, hogy van ez a lehetőség önnél, és én ezt fölvállaltam. Kevesen vannak? Utánpótlásra van szükség? Kevesen vagyunk, bár a Váci Egyesület a legnépesebb taglétszámú az országban, a legeredményesebb és világszínvonalú, illetve én, ahogy megismertem ezt a szolgára tíz évvel ezelőtt, Egyrészt, mint uh, szabadidős sportot, hiszen el első a szabadidős sport, nem olimpiai sporták, tehát mint szabadidős tevékenységet, amiben beletartozik az, hogy ez um, egészségmegóvú, megelőző, egy bizonyos életformát uh, takar. Oké, okay, rendben de van, de ahhoz, hogy a beszélgetésünk célt érjen, ahhoz azt is tisztázni kell, hogyha utánpótlást szeretne, akkor bárki, aki jelentkezni akar, és aki mondjuk egyebek között rendelkezik azzal a képességgel, hogy mondjuk elmúlt 18 évesben, nem tudom, hogy ennek van-e, tud úszni, ami gondolom, hogy feltétel. Igen. Mégis hova menjen meg? Mit érezzen akkor, amikor egy olyan embert hall, aki egy tapasztalt hajós? Hogyan lesz majd ő bevezetve a sárkányhajózás rejtelmeibe? És így tovább, és így tovább. Értem. Sárkányhajózni ha valaki ezt szeretne menni, nyilván víz közelbe kell laknia. Jó, de hogyha ennek a, Váci, ennek a Váci Egyesületnek szeretne a tagja lenni, mit tegye? Meg kell keresni a honlapunkat, és ott jelentkezni. Nagyon egyszerű akár a, a, a Facebook oldalra írni, akár a honlapra írni. Mi kell ahhoz, írnia. hogy befogadják? Milyen klub ez? Hát nézd, ez egy egyesület Természetjáró egyesület, az, ahhoz nem kell sem, hogy befogadják. Jön, ha teljesen idegenül jön, ami nagyon ritka. Tehát mindig, mindig úgy, úgy jönnek a tagok, hogy valakin keresztül. Tehát már egy meglévő tagon keresztül jönnek a, a, a, a, a, a leendő tagok. Ha idegenként jönne váltra, egyszerűen így jelentkezik, fölveszi a kapcsolatot, és lejár edzésre. Fölveszük a tagságba, aztán az elnökség dönt egy procedúra, de Gyakorlatilag az a lényeg, hogy minél hamarabb üljön a hajóba. Nyilván, ha, ha versenyezni akar, akkor ugye igazóta uh, ruházatban kell úszni 200 méter. Ha nem, akkor fölvesz egy mellénk, kap egy ember. Oké, okay, de, minde, de mindenki az ég egy a világán hajóhoz jut. Hány hajó van? Hány ember van egy hajóban? Több hajónk is van azon szóval, amit bélünk. 20 hajó is van, meg tízes. Ugye vannak. 20-as hajó, hajó meg... azért az meglehetősen nagy lehet. Hát nagy és nehéz, igen. igen. A 20-as hajó az olyan, hogy 20 ember fér plusz kormányos dobos edzésen, nem nagyon szokott lenni dobos, nem használunk kirándulásokon, amikor természeti árás van, akkor azért van dobos. Általában egy 14 év fölötti gyermeket, aki nem fél a dobla kiülni, ő, ő, ő szokott fölülni, vagy egy könnyebb súly, hogy így fogalmazza. Akik, ő, egyébként, mutassaj... akik egyébként ott vannak, azok valójában annak idején, amikor csatlakoztak, akkor hogyan váltak a dolog szerelmeseivé, vagy legalábbis kedvelőivé? A, a tagság felének valamilyen vízisport ö, előélete van. Tehát szereti a vizet, szereti a természetet ö, nagyjá, nagyjából inni De mindenki sportoló volt valamilyen szinten. Tehát azért... Ö, itt evezni, még akkor is, ha sokan vagyunk, és azt lehet az kívülről látni, hogy hát ez milyen egyszerű. Ugye itt nagyon fontos az, hogy egyszerre kell evezni, megtanulni, azt, hogy hogyan kell egyszerre megfogni a vizet, hogy haladjon a hajó, mert ugye az a cél, hogy azért valahol eljussunk A-ból B-be. Jó, de ezek már mind menet közben jelentkeznek. Valaki mondjuk elmegy egy helyre, jelentkezik a ruházat, alkalmak, edzészszámok, hossz Öltözés, vetkőzés, zuhanyozás, egyebek ezek, mind hogyan vannak ott válcom? Most jelen pillanatban, ilyen nyári időszakban, hogy a tavasztok kezdődik az idén, egészen október végéig, öltöző van biztosítva, amikor nagyon meleg van, most már mondjuk az van nekünk, akkor gyakorlatilag úgy megyünk, hogy csak ott egy pólót, a parkolóba, és uh, esetleg ciklőt, papucsot van hány, óra van? Hány óra Eset? van. hány óra van? Hány óra van éppen? 6 óra. Igen, már 6 óra. Ura, Most tartsunk várhat. egy kis szünetet. Jó. Hűzoltó. Az is lehetne, de mentő volt. Tudod, um, hány alkalommal egy héten? Minden nap a edzésünk, szombatonként pedig ilyen uh, kirándulások uh, csapattagoknak, külsősöknek. Azt, azt tudni kell, hogy ide... De ez ilyen összetartás, építés, ilyen leggel? Hát összetartás, csapatépítés, ezt uh, mindenk beszél, Mondjuk, hogy legyen az egész család, például egy taksának az egész család, hogy szeretik, vagy külsősöket bevonunk, és akkor... Uh, ha ők megszeretik, visszatérnek, de hát ugye alapjában ötször, ötször van egy-kétenezedzés. Ön például hányszor jár el? Ö, én háromszor megyek le, szed a pénteken van a versenyhajós edzés, és a további három napot pedig egyénileg készülök, illetve edzek. Mennyiben versenysport Annyiban, hogy van Európa-bajnóság, világbajnokság. Club európa bajnokság világbajnokság, illetve nemzetek közötti LBBB. Mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki eljusson oda, hogy versenyezhessünk? De, de nagy saját magán múlik, mert az egyéni felkészüléseket, ami téli, és ami a legmagányosabb, hogy így fogalmazza. Bár vannak közös téli edzések, úszás és kombi, de, de azért meg tanmedence. Ha Néze attól függ, hogy milyen ambiciózus, milyen szorgalmas, mennyit szár Hát mindenképp kell egy-két-három egy, egy, év szerintem, amíg. Ha, ha valaki korábban sportolt csak akkor, ha egyáltalán nem sportolt, akkor lehet, soha. Én az előfeltettem egy kérdést egy kutyás nőt látván, hogy kinek hogyan lett először kutyája, senki sem mozgatta a fülebotját. Ön, Igen. hogyan kezdett sárkányhajózni? Úgy, hogy 9 éves korom volt a sportolok, judoztam, aztán mindent is sportoltam, elég sok mindent van egy barátom Alsogödőn, aki 2012-ben egy sárkányhajó egyesületet ö, alapított, és összetalálkoztunk véletlenül a Homós szigeten Alsogödőn, és mondta, hogy menjek le, mert hát el voltam 122 kiló voltam, mondta, hogy menjek már le, mert kellenek amúgy is az emberek, hogy, hogy, hogy jó lenne, hogyha én is részt vennék ő, ebben a, a, a sportban, higgyem el, hogy nagyon jó, és ha így. Tehát gyödön kezdtem, aztán Vácra kerültem, mert ott megszerettem a sportot, és a váciakról köztudott volt, hogy, hogy nagyon, nagyon jó csapatok van, már akkor világszínvonalú volt, és hát oda én be akartam kerülni, hát volt bennem ugye ilyen. Oké, okay, rendben van, akkor a beszélgetésünk legvégén le kéne írni egy ilyen sárkányhajót. Milyen egy sárkányhajó? Mitől sárkány? Hát ez keleti, ugye e, a keleti, a Kínából származik, Tehát sárkányfeje van, tehát van egy sárkányfej, van a hajó test, ami ugye lehet 10-20-as. Mekkora egy ilyen hajó? Tessék? Mekkora egy ilyen hajó? Ozt van? Hát, szerintem ilyen 12 méter, valami ilyesmi. Milyen széles? Van a, Ö, a legszélesebb pontja, ugye, mert ez egy szélesebb középen, aztán cipül, ott, ott talán van egy méter. Kettesével ülnek az emberek? Kettesével ülnek, párosával, tíz bal, tíz jobb, ez is lényeges, hogy ki balos, ki jobbos, ugye mindenki a helyi nevez. Vannak a, a vezérevezősök, van a dobos, ugye elő van egy sárkány fej, van egy sárkány farok. A dobos az valójában a ritmus diktálja? Nem, a vezérevező diktálja a ritmus. A Akkor páros, mire való a, a dobos? Az, a dobos az megy utánuk. A dobos az mire való, ha nem ő diktálja a tempót? A dobos arra való, hogy jelezze a többieknek, hogy mikor ér vizet az evezőjük a vezérevezősöknek. Mert azt ugye hátulról nem nagyon látni. De igazából az egész hajónak a ritmusa az már a, a hosszú sok-sok-sok hosszú evezések ad kialakul. Egy-egy alkalommal mennyit eveznek? Hány kilométert? Át egy tízest az Van, amikor a tavasz, vannak 15-20 km is az alapozásoknál, de ez a tíz az átlag. Ahhoz, hogy céltérjünk, akkor még egyszer hova menjenek el az interneten, hogy aztán később vácon is találjanak egy konkrét helyet. hogyha neten véletlenül bárkit is a ettünk beszélgetése sárkányhajóilag. A Dunai Sárkányok Vált este honlapját kell megkeresni. És és a Facebook oldalát is ö, ö, ö, föl lehet keresni, és az ott megadott telefonszámokon e-mail címeken lehet megállni. Köszönöm a rendelkezésre állást. További legjobbakat. Viszont, viszont a Én van, inkább a Igen. Te most ilyenkor honnan jössz Palgóta Józsefról? Zsámbékról. Zsámbékról. Mennyi idő? Egy óra. 15 Egy perc. Óra. Ha végülvesztük azt, hogy ez elmúlt mondjuk tíz évben, már a mismerettségünk az több mint tíz év, mondjuk az elmúlt húsz évben mi mindennel foglalkoztál, akkor azért mi akkor az ismeretség elejéről egyszer, amikor keresztbe kérdeztél valakit, és akkor én telefonáltam egy irodából, ahol benne laktam. Ennyi maradt az Így utolsó kuszkulcs. Ez a, a legtartósabb néz igen, meg, az Asanti igen, régióból, igen, Gánából. Igen, igen. Örülök, hogy megvan. Meg. Többi már elforlalt, mint a kősziklap. Szóval mi minden volt? Az első, az egy futár volt, akkor, amikor megismerkedtünk, akkor egy bankból távoztam, mint fejlesztő, és versenytárs elemző. Utána futár lettem, egy olyan cégnél, ami furgonokkal futárkodik. Utána a telefonokat én szállítom ki egy cégnek, mint futár. Utána mentem egy gánai a aranykereskedőhöz, aki furta magának az aranyat. Tehát keresgélték, hogy ott hol van a föld alatt, és a geológusoknak fúrtunk. És utána elmentem kamiont vezetni. Kettő között volt. A kettő még... között egy autógyár volt, aki veterán autókat javított. Igen. Látod, ez egy tartalak téged. Azért az életem csúcspontja volt. Ott aztán megromlott a kapcsolat, emléken. Miszerint. Igen, igen. Hát nézd, egy tulajdonos, aki egész életében ezt csinálta, rájött, hogy nem tudja elengedni. Megérthető volt. Akkor volt a kamion, és Igen. utána ez a mostani. Igen. És mikor szerét vettem, hogy van képzés, akkor belevágtam, és egy év alatt most végeztem. Nehéz dolog? Igen. A te hivatalos megszólításod, az mi csoda? Szakoktató. Autóvezetési, vagy milyen szakoktató? <gül> Nincsen neki. Mutatom, így néz ki. Akkor már neki mutasd meg. Semmi. Nincs ráírva azon kívül, hogy szakoktató. Autót vezetni tanítszatta az Igen. embereket. Közösségben vagy egyedül? Egyedül. Hogyan találnak rát az autóm? És kettőn Van egy honlapom, ezt most regisztráltam, van egy Google uh, regisztrációm is, de elsősorban az autós iskola, aki a promóció része. Tehát az autós iskola csinálja azt, hogy közzéteszi magát, és területileg őt keresik meg. Például itt a kerületben azt mondja az autós iskola, hogy én létezem, abban a pillanatban összekapcsolja őket. Az internet, a legtöbben így találják meg. De milyen autós iskola? Tehát, ha, miért kell, ha te egyedül csináld. miért van szükség? Még én én egyedül egy egy autó... is lehetek autós iskola, egyébként vagyok is, tehát személyesen gyakorlati oktatásra autós iskola vagyok. Azon kívül pedig az autós iskola elméleti oktatást is csinál, és az autós azért mennek el, mert rajta keresztül kell jelentkezni utána, először is. Tehát jutnak el hozzá. Igen. Tehát bármilyen formában az autós iskola egy kulcs. Ez az egy év mivel telt? Levizsgáztam a létező összes jármű kategóriából. Gyakorlatod volt? Most megtanultad az elméletet? És az elméletből kellett mindenből levizsgálni. De mivel, mivel... Egy év nagyon hosszú idő. Volt kinenc Mi? vizsga. Mi? Mire? Okay, Öt felvételi. Oké, okay, de meséld el, ezek mik? Először egy évig vártam arra, hogy jelentkezni lehessen. Mert, akkor, hogy, mert hogy. Mint az ügyvédek régen, hogy. Igen, igen. Jelent, kiírták, hogy majd lesz, de még nincs jelentkezési időpont. Aztán, mikor kiírták, hogy jelentkezni lehet, akkor egy ruletszerű jelentkezés volt, hogy 5000 körül jelentkezőből ezret elfogadtak, és abból durván 700-an tudtunk felvételt nyerni. Ez Budapest ország? Igen, országos. És ebből 5 felvételi oktató, hány volt. Hány lehet ma Magyarországon? 4400 körül. Az egész országban. Mi volt a vizsgak? Először az összes keresztantárgy, az összes létező kapcsolt műszaki, tehát a fékrendszerek, minden, minden műszaki, ami az összes kategóriához kell. Aztán volt egy uh, szóbeli, amikor ki kellett dolgozni tételeket. Ez COVID volt, vagy már nem COVID? Nem, befejeződött. Képzeld el olyan tételek voltak, hogy tartsunk előadást a Volt Fesztiválon azoknak, akik ott éppen fesztiváloznak, a balesetmetes közlekedésről és a drogfogyasztás ártalmairól, és hogyan lehet ezt megelőzni és hogyan kellene. Kik voltak a másik oldalon? Kettő vizsgáztató, így mint te, meg valaki, és így néztek rá, és nekem kellett a Volt Fesztivál hallgatóinak előadni, tehát nagyon bele kellett helyezkedni a szerepbe. Sokat kellett tudni azt, hogy fölvegyenek? Igen. Fölvettek? Igen. Aztán mi történt? A felvétel után volt újabb három vizsga, Azért, hogy a kurzust el tudjuk kezdeni, tehát pedagógia, dragógia, különféle ilyen képzési tantárgyakat kellett megcsinálni. És akkor a kurzus során megtanultuk azt, hogy a az dobtakó hogyan viselkedik, hogyan kellene a tanulóval a kapcsolatot teremtenie, sőt, hogyan reagálja arra, amikor a tanuló csinál valamit, és fordítva, hogyan kapcsolódjon össze a tanulóval, hogy lelkileg, tehát képes legyen az óra közben másfél óra alatt átadni tudást csak szóban. el, -e, hogy most te manuálisan meg akarsz engem tanítani arra, hogy én csináljak valami kunstot? mondjuk billentyűs hangszeren, de csak szóban a át. Meg sem mutatható, de nincs több. Erre tanítottak meg, és utána újabb három vizsga, ez volt a sorozat. Ez alatt az idő alatt mi volt neked a pénzkereső foglalkozásod? Nem volt. Én választottam azt, hogy kilépek a munkahelyemről, mert a kamionban ezt nem lehetett volna megtanulni. Ez mennyire időigényes volt az egy év? Annyira, hogy még a kertbe sem mentem ki, közel egy évig. Tehát a lakásból nem mentem ki. Két, Nagy hetek a tudnak-e, hogy adott esetben megbuksz? Igen. Ha megbuksz, akkor van ugyanúgy e, pótvizsga? Kettő vagy egy, attól függ, melyik vizsgából, és akkor így kieshet valaki okay, a Oké, Kaptál egy licencet? A licenc az mire jogosít? Arra, hogy e, évente frissített vizsgával. Évente amed, kell? Igen, mit, ameddig, kell, mit kell frissíteni? Egy ugyanolyan szakvizsgát kell tennem, mint amilyen az áruvizsga egyik vizsgája volt, csak speciálisan oktató. Minden évben igen. De mi jár le egy év alatt? Ennek a kártyának az érvényes. Értem, de mi az, amit te közben elfelejtesz, vagy mi az, ami a világban ennyit változik? Ez pont az, hogy nem, hanem az oktatásban lehetnek újdonságok, és frissítő tudást kell produkálni. Wow. Most mondok egy példát. Ha beiratkozik valaki oktató, bocsánat, ö, autóvezetőnek, akkor azt az anyagot, amit ő megtanul, azt ugye e megtanulhatja, és azt egy rendszeres karbantartása frissítik. Abból nekünk ugyanolyat kell csinálni, csak számunkra írnak egy anyagot, ugyanígy. Mennyibe került neked ez? Mert ugye most sok szó esik arról, hogy mennyibe kerül a nebulóknak, de neked mennyibe volt? A kírt tanfolyami szint az volt 700 ezer forint. Mennyi? ezer, és ehhez jött az autó, kinek mekkora, milyenre telik. Ez a picurka és nagyon öreg autó is több, mint másfél millió forintig jutott el, mire olyan, hogy vizsgaképes is oktatási színvonalon, és amíg megértem ebből. Tehát olyan három milliónál kicsit több. Beleért hogy közben, a ezek nem dolgoztál, azt is nem hozzá dolgoztam. kell adni. Tehát amit félre kellett tenni, az minden rá is ment. Ez az autód, amit tanítasz vezetni? Igen. Uh, nem sajnálod kitenni ilyen strapának? De, de hát erre szántam. Egyébként a lányom ezen kezdett el vezetni, tehát ő is a nulla méterét, amikor meg Minden autó alkalmas arra egyébként, minden. hogy autóvezetést uh, fogják? Minden. Igazából azt dönti el, hogy melyikkel könnyű. Tehát képzeld el, ezzel az autóval úgy parkol egy növennék, hogy elsőre minden sikerül nekik. Most egy, egy számmal nagyobb autóval hónapokig lehetne kínlódni. Akkor, amikor téged választ valaki, akkor tisztában van azzal, hogy milyen autóba fog ülni? Igen. Amikor lenyomja a gombot, ő már láthat engem az informatikai rendszerben. Láthatja az autót is, le van írva, hogy mit találott, De amikor először találkozunk legalább telefonon, már elmondom neki, hogy mi lesz. Meg is kérdezik? Nagyon fontos. Mi alapján választanak téged? Az autós iskolában lévő oktatók közül választanak. Tehát az autós iskola ezt hozza, hogy ezen a területen én oktatok többet magammal. És akkor ebből választja ki. Hogy ki. alapján? Főleg az, hogy kinek van szabad kapacitása. Mert hogy egyébként akik ezt tanítják, azok 4400-an szinte egy tízes gálán tízesre vannak befogva. Olyan három hónapra inkább vagy több. Ennyi jelentkező van. Igen. Az óranyszkötött, fizikailag sem bírnád, ugye én 10 órát oktatok naponta, plusz a hazamenés bejárás, hát ez fizikailag egy napi korlát. Amúgy is korlátozva van ez öt tanulóra, és ebbe több nem fér bele. Tehát egy oktató ennyit tud. Egy oktató egy napon hány embert oktat? Ötöt. Ötöt. Ezt úgy képzelte, hogy kettő órát megyünk, két-ötven perces órát, és akkor az öt tanulónak az így, az ötször két órája így adja ki a körülbelül tíz tanórát. Mennyit kell vezetniük hány órát, hogy megkapják a jogosítványt, ha sikerül? Van egy minimum 29 óra, be van osztva, hogy gyakorlatozás alapszinten forog. 29,50 perc vagy 29,2 óra? Ez 29 tanóra, 29 x perc. 2950 perc. És minimum 580 kilométert menniük kell. Tehát az is elő van írva, hogy guruljon az autó alatt. És te méred? Igen, naplózni kell. Van egy naplója a tanulónak, és mindenbe van írva, és a hatóság ezt tanóránként regisztrálja. Volt-e bárki, mikor kezdted? Május 6-án. Volt már olyan, aki lebizsgázott, tehát eljutottál? Nem. A, van, akinek már megvan a 30 órája, de nincs meg még az 580 kilométerre. De egyiknek sincs még olyan tudása, hogy ezt a produkciót elő tudná adni, egy bemutassa vizsgálat. Ha valakit oszoroz, és azt kérdezi, hogy hogy létezik, hogy 30 alkalommal nem jut el az 580 kilométerig, akkor erre mi a válasz? Hát ez rögtön kérdés volt, már a, kiszámolta valaki, hogy most már ő 15 óránál jár, és akkor mi lesz a következő 15 órában? Hát mondtam, attól függ, hogy mennyire tud tanulni. Létezik, hogy csak parkolás van, és a parkolással mondjuk nehéz 100 Sokkal kilométreket nehezen. teljesíteni. Hát, amikor már 10 órája vezetünk, és akkor egyszer csak összekeverednek a kezek lábak, és akkor jön a feltalálás, hogy mit csináljunk, és hogy lesz ebből vizsgálat, azt, azt rábízom a tanulóra, hogy hogy jut el odáig, az, az ő felelőssége. Mennyiben a te vizsgált az ő vizsgája? Elvileg semmiben, de én úgy érzem, hogy igen. Nagyjából mikor fog az elsőre sor Olyan kerülni? július vége, augusztus eleje. Elmegy szabadságra, de körülbelül akkor jön neki. Akik vizsgáztatnak, azok azonosak azzal, akik téged oktattak, vagy ez egy egészen másik kör? Jó, teli találat a kérdés, igen, ilyenek vizsgáztattak engem is. Te, aki egyébként tanított, te másokat vizsgáztasz, vagy te csak oktatsz? Én csak oktatok, nekem nincs képesítésem. Tehát nincs átjárás a kettő között. Van. Ha Van. akarom, akkor vizsgabiztosnak is be lehet iratkozni. És nem akartál? Minimum három év, lehet, három év gyakorlat után állok De Nem még... akarom. Nem. Nem. Egyelőre ebben nem találnék kihívást vagy érdekességet. Csinálni nagyon jó. Mi a jó benne? Képzeld el, hogy az a kapcsolat, ami egész nap lefoglal, egy ember, emberrel foglalkozol, és az ember csinál valamit, és másnap nagyon örülsz neki, mikor jön, és többet tud, mint előző nap, pedig nem vezetett autót. Hány éveset? Inkább 17, 18, és mondjuk 30 fölött már, már alig van. Fiúk, lányok? 70 százalék lány. Nő, hölgy, asszony. Hol, hol veszed föl őket? Tehát, hol találkoztok? Hogyan történik? Van egy el? kiindulási pontunk, egy nagy parkoló, ahol egy, egyébként van egy keresztampálya is, és akkor az a megbeszélt helyünk, mert ott egyik tanuló kiszáll, a másik tanuló beszáll, és metróval oda tudnak jönni. De egyébként szabadon választott lehetne, hogy most ide fog jönni az egyik ebéd, tanuló. Ebéd, azok, ha valakinek kísérni kell, Az óránudat én készítem el. És én döntöm el, hogy mikor tartok szünetet, és a tanuló az rendben van. az is benne van, hogy aznak mit kéne teljesíteni. Korábban nem telefonáltam, hogy te telefonálnál. Vett föl? Nem akarom. Hogy. Um... A tanuló, Itt... ha fáradt, azt viszont ki kell szúrnom, és azonnal megállunk. 5 perc szünet, vízívás, kávé vagy valami. Valamás. Nekem délbe kell, igen, 10 perc szundik van. Itt van előttem egy papír, de most nem fogom kikeresni. Arról szól, hogy hogy megdrágolt a jogosítvány. Hogy drágult meg a jogosítvány? Tehát több százezer forintról e -e -e, írnak. Ebben hogy Egyrészt a drágulás abban mérhető, hogy nagyon szigorú a vizsgakövetelmény. Le is van írva mindenki elolvasatja, és a nap nap. nagyon be van tartva. Másrészt az utóbbi években Annyira rendrágult meg, mint amennyire szerintem meg fog, mert követnie kell majd a alkatrészt. Hát ez az. De ezt még nem érvényesítik. Sok autós iskolára még nem érezhető, sőt. te az áradat, magad állapítod meg, vagy erre van valamilyen díszabás? Igen. Egyrészt én, másrészt az isko iskola is közzé teszi. Tehát, hogyha én iskolai keretek között saját magam is működöm, akkor én döntöm el. Ha iskolához csatlakozom és neki dolgozom, akkor pedig az iskola dönti el és az interneten bármelyik iskolát megkeresik, ott az interneten le kell írnia. Sőt, képzeld el, van egy szám, hogy mennyi az iskolában átlagosan eltöltött pénz, és mennyi a jogosítványra fordított összeg. A portfólió írja, nagyjából egy heten nem írtam ki a dátumot, ha már az üzemanyagok árát befagyasztotta a kormány a géppocsik fenntartásra, egyre többen kell, az autóiskolák részben, ezzel magyarázzák a költségek emelkedését, egy B-kategóriás jogosítvány ára most nagyjából 258-300 ezer forint között mozog, az áremelést az oktatók nem halaszthatják tovább, így akár 400 ezer forintba is kerülhet a jövőben a jogosítvány megszerzése. Ez nem olyan nagy drágulás, mint ami majd lesz szerintem, Mert nem érvényesítették még azt a benzin áremelkedést, sokan még azt sem, amit tavaly 000 volt. 300 ezerhez a 400 ezer azért az biztosanilag jelentős. Igen, de több lesz szerintem, ugyanis az üzemanyagára nagyon el fogja vinni. Hát az autó csak gurul, a legfőbb költség. Igen, azt írják, hogy mindenközben az oktatók már most attól tartanak, hogyha ha júliustól megszűnik, az a hatóság üzemanyagára soha nem látott rágulást hozhat a piacban. Piacon. Igen, szózzá fog tartozni. Tudod, egyébként a legdrágább szerintem az, hogy ezt egy ember munkáját folyamatosan igénybe veszi. Tehát ezt nem lehet megtanulni semmilyen más módon. Nincs szimulátor, nem lehet kivenni az utcára tanulót, csak az élő, igazi autóval és valódi oktatóval. Ez a legfontosabb probléma. Hát az oktató munkadíja, az szerintem nem az a magasság, amekorának kéne lennie. Jobban amortizálódik az autó? Persze. Hát egy évente egyszer ki kell cserélni szinte mindent benne. Í? Igen. Hát végig, ki kell kalkulálnod? Persze. Hát gondold végig, hogy mit kap a kuplungja, a motorja, a sebességváltója. Ugye az a gyakorlatlan vezető, az egyszer egy ilyen autóba beül, hazaviszi, és aztán elkezd vele majd menni itt. meg Csaknak gyakorlatlan vezető van benne. Milyen viszony alapult ki az elmúlt időben az oktatottakkal, a tanítványaiddal? Nagyon jó. Mosolyogva jönnek, ezt nézem mindig reggel. Így kezdődik. Nagyon örülök is neki, és amikor a mosolyokba beülnek az autóba, elhelyezkednek, akkor van beszélgetés. Olyan... olyan vagy mint a főpincér. Ugye a főpincérekre mondják azt, hogy ők aznap elfelejtik, amit elmeséltek Igen. és másnap mindent előről kezdenek. Nincs memóriájuk. <gül> Nincs. Öt tanulónál ez lehetetlen naponta. De megy a dolog, mert azért úgy csinálom, hogy ne vegyék észre. Ők elhiszik, hogy én tudok minden percükről. Persze, hogy tudok de nem úgy működik, hogy be tudom osztani, de nem kell olvasni naplóból, de van olyan, aki naplóból olvas, hogy mit csinált az előző nap. Mennyire közvetlenek, mennyire tartózkodóak, mennyire változtatod a magatartásodat annak a függvényében, hogy milyen a tanítvány? Én nem tudom megváltoztatni magamat, viszont a tanuló nagyon tartózkodó, általában és alapból, és ez az én dolgom, hogy ebből kimozdítsam. Tart tőled? Igen. Milyen ki, az oktatók híre, amiről én hallottam, néhány évvel ezelőtt, az szörnyű volt, beleértve, hogy hát, hogy finoman fogalmazok, hogy a korrupció nem áll tőle távol. Én meg jó híreket hallottam, ugyanis nekem olyan mentoraim és barátaim vannak, akik nagyon régen oktatnak. Így is kezdtem. És egy csodaközegbe közegbe kerültem ezzel. Tehát a jókedvű, az igazi, én ezt értem, olyan de, emberek, akik... Én ezt értem, de az, arról, amiről én beszélek, arról te is hallottál, lefüggetlen attól, hogy tipikusan az a helyzet, hogy ahol te vagy, ott ilyen nincs, de hallottál-e olyanról, ahol voltál? Így kérdezik meg tőlem, mint te. Én viszont ez Én ellen... nem kérdezem... De pont így én... megkérdezik De valaki... nem, de én nem kérdezem, hiszen amiről beszélek, azt én a közvetlen környezetemben hallottam. Én meg nem. Tehát ott az illető ezt tapasztalta. Az én emlékeim meg hát olyan régiek, hogy így át lennem. Hát nekem van meg van. a spéci közegem az érdekes, hogy tényleg az olyan közeg, amiből -e, én próbálkozik a nem ilyen nem. Egyáltalán nem is kerül szóba. Mennyire beszélitek meg a játékszabályokat, hogy mi lesz és mi nem lesz, hogy semmi se legyen félreérthető, hogyha megérinted a térdét egy nőnek, akkor az nem egy testi közeledés, hanem hogy egy Aha. autóban bármi előfordulhat. Ez sose jutott eszembe, de rengeteg olyan alkalom, vagy lekapom a kezét a gyújtáskulcsról, mert nem futta neki a reflex, hogy még nem állt le az autó, ő már beindítaná tehát rengeteget kell egyszerűen hozzányúlnom, muszáj vagyok lehúzni a lábát a fékpedáról például, mert ráragad, nyomja, és állunk a villamos előtt, és akkor... De ebből még nem volt probléma a nem. arra, nem. hogy ezek szerint a teljjátékszabályidban egyedül még nem szerepel az, hogy erről előtte beszélsz velük. Eszembe se jutott egyébként. Amikor hát a ajánlom, múltkor ajánlom egyszer kérdezted, akkor eszembe jutott, de aztán újra nem jutott, mert ezért fontos dolog van. Tehát a vezetésre sokkal többet fordítok időt, és én olyan szabályokat szabok, egyébként többször egy tanulónál, akár többször is, hogy szigorúan meg kell követelni, hogy figyeljen magára. Volt-e konfliktus? Nem. Az volt az érdekes, hogy vártam is, hogy mikor lesz, mikor billent ki a nyugalmamból valaki, és rendszeresen vissza lehet állni. volt te élet-halál élményed amul adódóan, hogy mit művelt a. Nem. Tanítva. Képzeld el, hogy olyan reflexek működnek, amit én sose gondoltam volna, hogy nem úgy vezetem, igen, vezetem az autót. Tehát automatikusan ott van a pedál, a lábaim alatt minden csinálhatok, kivéve nem tudom a féket elengedni helyette. Milyenek a többi autósok? Tehát mennyire, tehát milyen képet mutat az autós társadalom, ha meglátja Hát most éppen nincsen rajta semmi? Ugye nem tettem fel, de egyébként hátul van. Ott van az ablakban. Ok. Tehát, hogyha látják, hogy ebben egy tanulóban. A 70%-a rendkívül barátságos, és zavarba is hozza, azzal, mert elenged minket. Például egy stop táblánál megállnak és várják. Nagyon olyan menjünk. körülmények vannak, ami egyébként a hétköznapokban éppen nem jelent. Nem, olyan nincs. Kézzel annyira kiengednek, és ott várnak halálos türelemmel percekig, mire a tanuló elindul. Jó képét mutatja a társadalom? Jó képet, de a 30% az meg katasztrófa. Ez. Nem művel? esik le neki a Igen, hát és eltorzult arccal. Hölgyek. És aztán utána valamikor megmutatom a táblát a kocsi a és akkor csapegyet a kormányon, látszik, és valahogy megyünk tovább. De a 70 az fantasztikus. a tanítványok? Nagyon. Mennyire vannak drukban, mennyire befolyásolja ez a teljesítményüket? Nagyon, nagyon. idő átműlök el? Vagy úgy van, hogy elmegyünk, kitalálok egy útvonalat, és akkor elmúlik. Vagy úgy, hogy megállunk egy picit pihenni, és akkor újra kezdjük, de általában a másnapra. Ki a beszédesebb, te vagy ők? Én, hát én megállás nélkül beszélek. <gül> hát, Velem nem könnyű beszélgetni ők, de mindig megpróbálok visszakozni, hogy nyugodtan szólaljon meg, biztatni kell őket. Ebben most hány éve van, Józsi? Ebben az én 41 évi vezetési tapasztalatom. Nem, a jövő? 10-15, inkább 10 biztos, amíg le nem rokkanok, de addig gondoltam, hogy nem fogom abagyni, csak azért, mert hétfőtől X éves vagyok. Köszönöm, hogy eljöttél, ha. Köszönöm szépen. Szia. Szia. cserélem Azt állítjuk a tévedés kockázatával, hogy ilyen hangot nem fogunk hallani. X év múlva csak berakom mindjárt. Mint ezt, amit itt van mögöttünk? Nem, az se. Tehát. Nem próbáltam beírni. Persze, nem Ez egy régi ismeretség, sokat köszönhetek neked, sok autót, ráadásul olyan autókat, egyet konkrétan, ami zavarba is hozott, ugye azt édesanyámtól kaptam x születésnapomra. egy Mercedes volt, termékmegjelenítés ami, nem tudom, hogy milyen autó volt, azt tudom, hogy zöld volt. Te múltkor elkövettél egy személyes írást a Facebookon, azt föl fogom olvasni, és aztán onnantól kezdve elszakadunk az írástól, és csak akkor térünk át rá, hogyha nagyon muszáj, de nem agódom. Jó. Várkonyi Gábor, a Kejfejancsi vendége. Kis filabi Te magadat autópiaci szakértőként apostrofálod? Hát alapvetően ezzel foglalkozom napi szinten, úgyhogy igen. Képzeld el, hogy zenész vagy és az eddig életed arról szólt, amióta az eszedet tudod, hogy tökéletesítsd a zenei tudásodat azt, ahogyan játszol a hangszereden, ahogy egy zenét írsz. Ezt a téledben, ez a szenvedélyed, ezt ez boldog, ebben nem érzed magad magányosnak, itt teljesedsz ki, ezen keresztül kommunikálsz a világgal, ez az identitásod, és ebből is élsz meg. A zenén keresztül nézed a világot, a zenén keresztül határozod meg önmagad. A zene az egyetlen közeg, amiben feloldódsz, ami flow élményt ad, ami gyógyít, ami tölt, ami bensőséges és mély érzéseket közvetít, dobolsz, zongorázol, hegedülsz, Kottát olvasó, a zenetörténetet tanulsz, elméjedsz abban, hogy szenvedélyedben osztozókra milyen hatása van a saját mániájuk, hogyan élik meg ők azt a zenét, ami neked is örömet okoz. Amikor találkozol valakivel, aki olyan, mint te, akkor félhangból is tudjátok miköt össze, és órákat, napokat tudtok beszélni a zenéről, akkor is, ha egy közös zsáneret sem tudtok találni. Nem tudok elképzelni, hogy ennélkül a drága, nem tudod elképzelni, hogy enélkül a drága kincs nélkül, ami végtelen volt okoz számodra, lehet színes és szép az élet, de helyes és be tetszőleges, szép életre szóló szenvedély festészet, írást, alkotás, bármit. Aztán egyszer csak valaki úgy dönt, hogy nagyon pazarló ez a sok zene a világban, nem kell ennyi feleslegesen legyártott hangszeresem, a kotta is idejét múlt, és van még 12 éve annak, aki ezt a hóvartot szeretné üzni, utána rendeleti úton csak szintetizátor lesz, helye nincs. Minden egyébben lesz tiltva, addig pedig rommá lesz adóztatva, szóval 12 évnél korábban sorvad el a hegedűkészítés, meg a zongora hangolás is. Igaz, hogy a szintetizátor is ad ki hangot, de neked az nn sokkal több. Tudod, hogy nincs mit tenni, döntöttek, szintetizátor lesz, és pont minden más eretnekség és üldözendő dekadencia. Ma így érzem magam, miután az Európai Unió minden józan érvet negligálva írt június 9-én 9 óra 12 perckor. Tehát, ma érzem magam, mint az Európai Unió minden józanérvet neg negligálva kinyírta az én hangszerem. 12 éve marad sorvadó kínálat mellett élvezni még azt, ami jön az autózásban. Utána jönnek a szintik, sírni van kedvem, ennek gazdasági aspektusaira ki sem térek, nem ide tartozik. Gyászolom az életem játékát, az örömöm forrását. Miért kellett ehhez a zene? Miért, miért nem, te nem vagy egy ilyen bonyolult lélek, miért nem mindjárt az autózással kezdted? <gül> Rögtön egy ilyen felültés, én nem vagyok egy ilyen bonyolult lélek, hát önlök, hogy egy rövid úton kianalizált felütéssel indítod a bemutatásomat. Jó, hát, aki téged ismer, tudod, hogy neked az autózás mindened. Miért érdemes ez beleszőni a zenébe? Hát ugyanazért, amiért valaki másnak egy másik művészet a mindene, és nekem ez művészet. Az autónak a szociokulturális uh, beágyazottsága az életünkben az elmúlt században szerintem megkérdőre izgalmas dolgokat okozott. Te hogyan szeretnél bőle? volt más választásom. Hát ez volt az első szavam és innentől fogva ez determinált te az nem életben. nem azt mondtad, hogy apa, nem azt mondtad, anya, azt ha mondtad, hogy autó. autó. Igen. És ennek volt oka? Nem tudom, mi volt az oka. És egy... so valaki visszamondta ezt neked annak Isten jött ajándék. Ö, igen, hát a szüleim mesélték nem volt, el, hogy nem, ez így nem, volt. Ez azért van, hogy egyél. Gondoltam. Uh, uh, és a szüleid nem sértődtek meg? Nem. És aztán mi volt a következő fázis? Nem lettél autóversenyző, hát, nem ö, lettél autószerelő. Az autóversenyzés azért az egy drága hobbi, ahhoz kell egy olyan családi háttér, hogy azt ilyen szempontból meg tud tenni, mert hát az vagy bejön, vagy nem jön be, de amire erre rájössz, addigra azért elköltesz egy nagyobb vagyont, nem is egy kisebbet. Azért erre így ebben a formában nem volt lehetőség. Autószerelést meg csináltam gimnázium alatt minden nyáron. De az engem nem érdekelt. Engem az érdekelt, hogy mi ez, a, mi ez az interfész, ami a társadalmat meghatározza az autóipar felől és fordítva. Mert hogy ez egy folyamatos párbeszéd. De ez egy elméleti kérdés? Ez egy nagyon is gyakorlati kérdés, főleg akkor, hogyha mondjuk ezt a kérdést Például kizállalak dizájn szempontjából nézhet. beszélgetsz autóipari dizájnerekkel, akkor retteletesen érdekes, hogy a történelmet, meg a korszerelmet hogyan szövik bele abba, hogy egy autó hogyan néz ki. Vagy ha egy marketingesről beszélsz, akinek csak ez a feladata, akkor hogyan magyarázza el neked azt, hogy, hogy mi az aktuális közlendője egy autógyártónak a társadalommal. Tehát számodra egy autó egy mérhetetlenül komplex jelenség. Nem Szerintem arról van szó, hogy négy kereke van. Az ipar csúcsa. Ennél bonyolultabb tárgyat, ennél nagyobb felelősségvállalással, ennél komolyabb ö, gazdasági ráhatással egy-egy nemzetállamnak a teljesítményére, vagy gazdasági telje, vagy, vagy nemzet, nem csak nemzetállam gyakorlatilag a gazdasági térség teljesítményére, Semmi, semmilyen egyéb termék nem ad. Semmilyen vonatkozásban nem a kihozni a sodrótból, de amikor mi megismerkedtünk, akkor még nem volt feleséged, sokkal fiatalabb is voltál. Most sincsen. A Most sincsen. De barát, akkor... De barát ég, van, igen. feleség akkor, nincs. Jó, de minden eset egy olyan kapcsolatban élsz, amilyen fix kapcsolat korábban nem volt. A nők iránt is mutattál hasonló érdeklődést egyébként, mint az autók iránt? Hogy ne, hát az... Más kérdés, attól még, van valaki szeret zenélni, vagy szereti az autókat, vagy tud festeni, attól még ezt nem, nem, ezt es, el. nem ezt elsősorban azért kérdezem, mert olyat régóta ismerjük egymást, és azért ezzel a lelkesedéssel, ahogy most is beszélsz, én téged másról még nem hallottalak. Oké, okay, rendben van, a magánéletben egy ideje nem jártunk össze, de korábban se volt rád jellemző. Tehát az autó az, ami téged... Azt ez boldog el, persze. Hát ez egy, ez egy... Tehát ha a Kölnyi Dóm előtt áll egy autó, akkor lehet, hogy te nem látod a Kölnyi Dómot. Hát vagy legalábbis másodikként. Igen, igen, meg. igen. Háttérben van. Ez könnyen így történhet. Persze, de hát ez, figyelj, ez, ez egy olyan dolog, ami, ami, amiért hálát kell adni. De én nem is akartam az ellenkezőjét sugalni. Fantasztikus dolog, hogy egy valakinek megadatik bármilyen témában az életben, hogy egyébként azt élheti, ami érdekli. Hát szerintem a, leg, a legnehezebb dilemma, vagy a leg, legkeményebb dió az ember életében fiatalon az, hogy, hogy engedi annak a csábításnak minden racionális érve ellenére, hogy azzal foglalkozzon, ami ténylegesen érdekli, ahelyett, hogy annak szentelni az életét, ami bizonyos értelemben a, az elvárás körülötte. És téged ez íg egyet a világán minden érdekel, ami az autóval kapcsolatos? Engem a gazdasági és, és, és társadalmi hatása érdekel. Nem, nem annyira műszaki része. De most ez mit jelent magyarul? Mondj egy példát. Ha végignézed az egyes korszakokat az elmúlt évtizedekben, akár az európai autózásban, akár, akár az amerikai autózásban, akár az ázsiaiban, mindegyik korszaknak maximálisan levehető üzenete és jellege van, ami az autózás tekintetét illeti, és pontosan leköveti azt az aktuális korszellemet annak függvényében, hogy, hogy, hogy milyen volt az akkori hangulat. Tehát, ha megnézed a 90-es éveket, a 90-es években még mertek opulens túlzásokba eső, maximálisan versengésre alapuló... Ha már itt tartunk, tehát hány éves, vagy? 37. 37. Akkor számodra mind az, ami a múltat jelenti, az mit hozott a tekintetben, hogy azért Magyarország és az autó nem ugyanaz, mint Amerika és az autó? Tehát egy ideig nagyobb volt az elmélet, vagy külföldre kellett menni ahhoz, hogy olyan autókat lássál, amilyenekre kíváncsi voltál? Hát én ugye Németországban öltem föl. Tehát ugye 90-es évek közep eleje felé jöttünk vissza, és azért a Brinkman professzor, a tőszomszédságában fölnőni, a Svarczal Klinika mellett, az ugye jelentett egyfajta jólétképet, ami eleve az akkori német, vagy hát a, de, hogy mondjam, szóval szerintem Németország eleve legjobb időszaka volt, meg az utolsó olyan időszaka, ahol igazán de komoly gondolkodszágra a Te életed, amikor a 90-es években hazajöttél, mint amilyen Fenyő Miklósnak volt, akinek a szülei az 50-es években jöttek haza Amerikából, és aztán itt akarta, és itt is hozta létre a Rock igen, hát én meg itt hoztam létre a saját cégemet. De milyen volt rájönni arra, hogy milyen autós világ van itt Németországhoz képest? Nem volt ez itt egy szegényház, vagy mi volt dehogy ez? hogy nem, hogy nem, de hát pont, pont még, még inkább megerősítette azt a kontrasztot, hogy egy éppen szétszakadóban lévő társadalom, ahol egyesek nagyon rövid idő alatt nagyon magasra jutnak, tömegek meg gyakorlatilag leszakadnak, ott, ott mennyire kirívott egy-egy nyugati autó az akkori e, időszakból. Tehát mennyire az volt a névi egy bizonyos körben. Sőt, gyakorlatilag a társadalomnak egy nagyon-nagyon fontos pontja volt az, hogy ki hogyan mutatja meg az autón keresztül azt, hogy hova jutott, és mit akar magáról mutatni. Számodra azok az emberek, akinek nem voltak autóik, mert gyalogosan közlekedtek adott esetben, vagy tömegközlekedéssel, vagy nem volt kedvük, vagy elment a kedvük, vagy betegek voltak, és ezért nem vehettek autót, ők számodra teljesen idegenek voltak? Nem, miért lennének idegenek? Egyébként téged az vezet, az emberek is érdekeltek, vagy csak az autók? Hát, hogyan? hát ez a ez a mindennapi munkám 20 éve, hogy embereket párosítok össze autókkal. Po pontosan ez a... Tehát, ha egy valamire rá lehet tapintani, ez a lényege, hogy egy, egy mérnök az nagyon rajta van azon, hogy mi a műszaki része a dolognak. Egy designer nagyon rajta van azon, hogy, hogy, hogy mit akar kifejezni a, a kreációjával. Egy marketinges mit akar elmesélni az adott történetről. Én meg 20 éve napi szinten, éves szinten több száz ember esetében azt látom, hogy ezek a különböző területekről jövő impulzusok, amik aztán egy tárgyban manifestálódnak, milyen gondolatokat okoznak emberekben, és miért döntenek a pénzükkel Még, valami melyik mellett. Melyik érdekel jobban, vagy egyformán érdekel mind a kettő? Ez egy, ez egy folyamatos párbeszéd. Elérzete. Nem tudom elvonatkoztatni egymástól a két ö, dolgot, mert hogy a két dolog az, az, ö, az nálam egy egység. Rohadt érdekes, hogy milyen, milyen percepciók alakulnak ki az emberekben márkákkal kapcsolatosan. Ráadásul Magyarországon, ahol a népi bölcsességek hírtatlanok az emberek fejéből évtizedek óta, még mindig lehet hallani azokat a sztereotípiákat, amik mentén a 80-as években a. kapcsolatban vettek. vagy autókkal kapcsolatban. Tehát is is. az, hogyha valaki ránéz egy autóra, ami ott megy, akkor nem azt mondja, hogy ez egy fehér autó, hanem tudja, hogy ez egy dácsia. Mert az mondjuk DACIA volt. Én szerintem fegerítés. ez. Ez egy bizonyos pontig nagyon evidens volt, amióta lényegesen nagyobb a, a tárháza a modelleknek, hiszen folyamatosan ingerelni kell az embereket impulzusokkal, azóta a szakmobilieknek is egyre követhetetlenebb az egész történet. Félbeszakítottalak, mert a 90-es évekről volt szó, és amit mondtál, az roppant érdekes, uh, ugye, avval nem rendelkezel, vagy azóval csak nagyon kevés ember rendelkezik, ugye, az emberek zömekonfekcióterméket konfekció terméket hord. Szabóhoz elmenni, a te esetben szabóhoz elmenni olyan létezik, hogy a szabóhoz elmenni a te esetben egy egyedi gyártású autót jelentene, ennek azért viszonylag kicsi az esélye. Vannak -e erre azért nyilván megint csak álnyalatok. Az, hogy összetudsz konfigurálni egy autót, és az olyan lesz, mint amilyet te szeretnél, az bizonyos értelemben az, ami a szabóság, ami az átlag ember számára elérhető. De hát ugye a, a törzsfejlődését nézzük az autógyártásnak, akkor ez úgy nézett ki sok-sok évtizeddel ezelőtt, hogy a, az autó műszaki alapjait adó idézőjelbe vett gyártó, és a coach building, ami arról szólt, hogy utána elmentél egy karosszériáshoz, aki csinált számodra egy karosszériát, arra az adott műszaki alapra, az jelezte azt, hogy ez társadalmi rangját tekintve hol, hol volt akkoriban. Tehát egy sokkal magasabb polcra volt helyezve az, hogy ki az, akinek egyéni autótulajdonlás megengedett anyagi értelemben, és mit akar ezzel megint csak kifejezni, illetve kit kér föl arra, hogy a karosszériáját megcsinálja ennek az autónak. Ugye ebben az olaszok voltak azok, akik fantasztikus Miután dolgokat... Mióta van autó? Mióta van autó? Uh -huh. Hát én ezt, ö... én ezt a tágabb értelemben vett motorizációhoz kötném, és az azért nagyjából száz éve működik valaki egy fordot akar. Abban majd... ugye nincsen szabóság. Igen, tehát az a kérdés, vagy valakinek azt mondod, hogy magának egy ford kell, nem is ő akar, hanem te mondod. Akkor mennyi idő alatt szerzel neki -e egy téfordot. majd azt mondja rá, hogy ez mégse ő. Tehát, hát... Csak vagy meséld el, mert én ugye pontosan visszaemlékszem a saját történetemre, de most nem akarom elmesélni. Sokkal... Engem alapvetően azzal hoztál ki a sodromból, hogy én egyáltalán nem akartam Mercedes-t, teljesen másról beszéltünk, ugye itt egyfolytában termépegerődítés van, de ez itt nem nélkülözhető, aztán beállítottál egyel, azt mondtad, hogy üljek bele, próbáljam ki, mert szerinted, és hát ott valami olyasmit alkottál, ami előtt soha nem fogok tudni nem nagyhívű mondatokat mondani nem lehetett kiszállni belőle, illetve kiszállni lehetett belőle, és akkor megkérdezte az ember, hogy ez mennyibe kerül, Csak annak idején anyám volt olyan nagyvonalú, és megvette születésnapi ajándéket. Na hát, mindenkinek egy ilyen anyukát. Ezért fontos az az én hétköznapi munkám, hogy mindenkivel találkozzak személyesen. Először, mielőtt elkezdjük azt, hogy egyáltalán ilyen autót vegyünk. Mert hogy ez egy, ez egy pszichológiai ügy alapvetően. Tehát Nekem nem csak az autókhoz kell értenem, hanem az emberekhez kell értenem ebben az értelemben, és fel kell tudnom mérni. El. Miről beszélkedsz Hát Alapvetően az elején azokról az egyszerű dolgokról, hogy körülbelül mire használják. Már az, ahogy nyilatkozik erről valaki, az nagyon sok mindent elmondva milyen viszonya van -e ez a kérdéshez. Érdekli? Nem érdekli? Fontos? Nem fontos? Akar vele mutatni valamit? Vagy szintiszta utilitárius? megfogalmazás szerint egy használati De tárgyat látni. Körgyezettanulmányt, lát, nem. nem és családlátogatása, nem kerül sor. Hogy öltözködik, hogy beszél, mi a háttere, mivel foglalkozik, ezek mind indikátorok. Tehát az, hogy egy, egy, egy ötvenes budapesti orvos mit fog választani, azt anélkül fogom látni, hogy megszólalna. Abból ahogy, Igen, leül, úgy. abból, ahogy leül, abból, ahogy amit közvetít magáról, abból, hogy azon belül, hogy orvos mivel foglalkozik, most ezek ilyen, vagy mondjam, erős sztereotípiák, de a sztereotípiák azért alapvetően az esetek nagyon döntő többségében működnek. Hányszor beszélesz Hát ez attól függ, hogy ki ezt, ki ezt, ki ezt ki mennyire igényli. Hogyha valaki nagyon használati érték alapú kérdésként közelíti a dolgot, akkor értelemszerűen van, hogy, van, hogy aznak van a megoldás. Mi alapján találnak rád? Mert ugye én meg tudom mondani, minket talán az egohozott hozott összön. Igen, csak így, szárgyomány útján. Ez ragaszkodom. Soha nem hirdettem magam, soha nem is fogom. Nem is kell most már, szerencsére ennyi idő után. Mindenki úgy, hogy valaki, aki elégedett volt, továbbadja a számomat valakinek. És ebben pont az az izgalmas, Emlékszel hogy... Emlékszel még az elsőre Volt egyetlen első? Az első, azt én egy gimnazista barátom, aki a mai napig a barátom, apukájának az autószerzéséhez kötöm, 90-es évek, és kimentünk a fővárosi autópiacra, én voltam szerintem 14, és az apukával végig mentünk az autókon, ismerve a barátomat, meg az ő családi környezetét, volt egy képem arról 14 évesen is, hogy mi az, ami anyagilag belefér, és mi az, ami érdekli egy autóban. És akkor választottunk annak idején egy nagyon megbízható Nissan Primerát, ami megvolt neki, vagy 8 évig nem volt vele semmi baja, és nagyon boldog volt vele, és azóta is én hozom minden autóját. Valójában, ugye, aki, te, aki követi a tevékenységedet, én ezek közé tartozom, az látja, hogy te ebben mennyi energiát ölsz, mert hogy nem arról van szó, hogy te állsz egy üzletben, és leveszed a polcról azt, amit kérnek, hanem te egyfajtában képezed magad és azokat a lehetőségeket is keresed, hogy ezekkel az autókkal, és a gyártókkal, meg a designerekkel, meg ki tudja, még ki mindenkivel személyesen találkozhassál. Valójában a te képzésed, amit lehet, hogy te nem képzésnek nevezel, az miből áll? Ezekből a dolgokból egyszerre. Tehát, hogyha a gyakorlati részt nézzük. Sz szaksajtót olvasol. Minden nap. Több órát külföldi lapokban alapvetően, ugye német és angol szaksajtót kötelező olvasni ahhoz, hogy az ember újat tudja mondani ebben a kérdésben. Ráadásul ugye pont egy olyan korszakát éljük az autózásnak, ami uh, soha nem látott változásokat fog uh, nagyon rövid időan levezényelni, amelyeknek egy jelentős része nem piaci, hanem szabályozási alapú, uh, hát nézzük ösztönzőnek vagy kényszerítésnek, ki hogyan látja ezt a kérdést. De, de olyan dolgok változnak, amilyen dolgok alapvetően évtizedek alatt változtak az előző időszakban, most meg néhány év alatt változnak. Tehát, hogyha, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk a dízel botrány óta milyen sebességgel transformálódik az európai autóipar, az félelmetes, és. Transformálódik milyen irányba? Hát alapvetően az elektromobilitás és az alternatív hajtások irányába. Aminek ráadásul egy csomó egyéb impactje van, például, hogy hogyan tekint a következő generáció a tulajdonlás kérdésére. De az, amit te olvasol, azon kívül, hogy háttérinformációkat ad számodra, az a hétköznapi életedet, a tekintetben, hogy kinek mit ajánlasz, azt is befolyásolja? Hát persze. Mert azért elnézést, az a bevűgző, nem autóbusi. Persze, persze, persze, persze. De a ugyanezek a kérdései vannak. Egy ilyen transformációs folyamatban vehet még hagyományos, idézőjelben hagyományos értelemben vett autót? váltson nem már? Ha vált, akkor mire vált? Mifér bele? Mikor megy tönkre? Meddig érdemes megtartani? Ezek, ezek az állandó kérdések, ezek ott vannak. Mire lehet használni? Milyen élményt adott esetben? Oh, oh, oh. Nekem a 2 millió forintos autótól a 150 millió forintos autóig mindenre kell tudnom valamit hát mondani. Nem a téfor, de az, hogy adott esetben te valamilyen autót ajánlasz, ami egyébként a piacon nincs, és várni kell rá, amíg feltűnik, az például hogyan megy? Ez attól függ, hogy, ö, hogy miről beszélünk mondjuk... Ö, egy hétköznapi használató autó esetében? De még menjünk előbbre. Ugye, akkor, amikor te ezt a Mercedes-t elém hoztad, akkor egy között azért is volt ez egy hihetetlen cselekedet, mert az ott volt, beletett ülni. Mennyire elméleti képződmény egy autó. Tehát, hogy ha te ráveszel valakit arra, hogy érdemes arra várni két évig, vagy egy fél évig, vagy ki tudja mennyi ideig, miközben egyébként testileg sohasem volt még az illető előtt, akkor hogyan veszed arra rá, hogy egy fénykép alapján, vagy leírás alapján azt mondja, hogy oké, okay, Van, akit rá lehet erre venni, valakit meg belekerültetni, és hasonlóban. Van hasonló? Ejsz, hát azért, azért itt, itt konfekciótermékről beszélünk, ahogy mondanád? 150 milliónál is? 150 milliónál nem, de akinek 150 milliója van egy autóra, amit mondjuk el akar tenni, vagy 100, vagy 50, vagy akármennyi, tehát több 10 millió forintja van arra, hogy kvázi egy műtárgyi befektetésként tekintsen valamire, ami be is szokott jönni, annak nyilván van valami iszonyatosan erős kötődése az adott autóhoz. Ha valaki egy sokadik autót akar magának venni, ez két forgatókönyv szerint szokott működni. Az egyik forgatókönyv, hogy akar valamit, ami élményt okoz. És akkor itt beszélgetünk arról, hogy neki személy szerint mi az élmény, és adott esetben, hát meg kicsit tágítani a horizontját, mert mondjuk azt látom, hogy amit ő megfogalmaz magának, mint élményigény, az nem biztos, hogy az, amit ténylegesen szeretne. És akkor olyankor kicsit szabadabb a gazda, és rá lehet vezetni olyan dolgokra, amik számára ténylegesen fontosak. Mennyire nyitottak az ügyfeleid? A nyitottság az arra vonatkozik, hogy miközben te felkelted a fantáziájukat, ők aggódnak a pénztárcájuk miatt? Hát ezt a... <gül> ezt a balanszírozást ezt folyamatosan csinálni kell, főleg az elmúlt időszakban, hiszen az autók jelentősen durvában drágultak, mint ami, mint ami az emberek fejében még le van képeződve. És ezért ez egy, ez egy állandó frustráció jelenleg, és még egy ideig az is lesz mert akinek a fejében az van, hogy van 6 milliója, az nem tudja, hogy az már inkább 8,5 amit szeretne, akinek meg 8 és fele van, az nem tudja, hogy ez inkább 12, amire ő gondol. Tehát van egy találkoztunk, amikor annak idején találkoztunk és megismerkedtünk, de egyáltalán nem voltál tekintetben egy csökött valaki. Ahogy most beszélünk a pénzről, különbséget teszel kliensek között a pénzügyi helyzetüket illetően? Feladatot látok mindenben. Teljesen Egyenrangúak. Abszolút. Abszolút. Nem kap csak... kevesebb energiát, akinek kevesebb nem. pénze van. Nem. Nem, és ebben van egy. Nem hozott kínos helyzetbe, hogy olyan autót ajánlasz, amiről tudod, hogy nem fogja tudni kifizetni, de fájni fog a szíve? Nem, hát ez nekem nem, ez nekem nem buli idézőjel, mert nekem egy, egy driverem van, egy lényeges kérdés van, hogy legyen elégedett az ügyfél azzal, amit kapok. Hiszen te egyébként abból részesülsz, ha megbeszél. Van egy munkadíja. Tehát ez egy teljesen... A munkadíjba beleszámít a felkészülés, amikor csak beszélgettek, vagy az nem? Ez úgy működik, hogy beszélgetünk, és utána megkeresem, és amikor mindenki szépen távozik egy névre írt, szervizelt autóval, akkor kifizeti az én munkadíjamat ezért cserébe. De előtte az, hogy adott esetben valakivel csak beszélget és eláll... Belefér. Az, az belefér. belefér? Ilyen? Van, ilyen, bele... előfordul. nekem ez a bajom nincsen akkor, ha erre van valami validok a valakinek. Rájön, hogy mégsem féresz bele anyagilag. Szól a család, hogy hirtelen lett egy autó, amit érdemesen megvenni, mint valahol onnan keresnénk valamit. Ezek rendben lévő dolgok. Amiel nem tudok mit kezdeni, és ez szerintem egy általános minőségi romlás a társadalomnak, hogy némi képzavarral éljek, az az, hogy, hogy a nekem jár mentalitás az, azért az harapódzik el. Ez nagyon nagy mások idejével az emberek? a saját érdekükben. Ez előfordul. Van-e hasonló, és ha igen, hányat teszek nekünk? Nincs. de vagy egyedül? Nincs. Hát ez azért nincs, mert, mert, mert pont ezeket a, ezeknek a skilleknek az érdekes együttállása kell ahhoz, hogy ezt valaki még élvezze is. Azért ez nem egy egyszerű történet, hogyha emberekkel találkozol napi szinten, és a hasfájásaikat idézőjelben megpróbálod kezelni. Van-e várólista? Van. -e egy... Van, mert nem, hát belőlem is egy van. A következő ember az mikor kerülhet sorra? Mivel állni kell az igények között? Tehát amikor valakinek olyan, olyan kérése van, amit eleve nehéz teljesíteni, és egyébként van előtte mondjuk öt másik ember, akinek egy teljesen átlagos dolgot kell összehozni, akkor nyilván először azt az ötöt dolgozod leadott esetben, vagy hát nagyobb figyelmet fordítasz arra. Ma hányan vagytok? A Hát, tehát a bértelembe véve, mert vannak olyan munkatársaim is, akiket nem én fizetek, de csak nekünk dolgozik. 5-6 emberről beszélünk, aki ebből él meg mellettem. Beszéljünk a változásról. Azok az autók, amelyek itt most közlekednek, azok metik közlekednek még? A szó... Tehát, na most nem az előtt, hogy most autók. Világos, oszorod. világos. Ez erősen szabályozói kérdés. Tehát azért... Azért nehéz erre válaszolni, főleg úgy, hogy én egy, egy self-made menként nézek magamra és egy, egy 100%-os kapitalistára, mert azt a, azt a piac szabályozó mechanizmust látom erősen torzítva, ami alapvetően létrehozta ezeket a struktúrákat, amikben élünk. Ugyanis a klímaváltozás beg gyakorlatilag azt látom, hogy bármit meg lehet csinálni jelenleg az európai társadalomban, és innentől fogva az, hogy ez meddig lesz így velünk, amit itt magunk mögött látunk, az egyes egyedül annak a kérdése, hogy ki hogyan fog dönteni ebben a kérdésben, mert láthatóan ellenállás nélkül lehet mindent végigcsinálni. De amit most az Unió eldöntött, az mit mond ki? Amit az Unió eldöntött, az azt mondja ki egyedülálló módon a nagy piacok közül, hogy 2035-től az Európai Unió területén belül új autóként nem lehet olyan autót forgalomba helyezni, ami a használata során lokális emissziót vagy szén bocsát ki. Ez ugye azt jelenti, hogy magyarra fordítva lényegében csak a villanyautónak osztottak lapot a jelen tudásunk szerint, mert 12 év alatt itt hidrogén vagy bármi egyéb esélytelen, hogy infrastruktúra és fejlesztés és költség elvek alapján nézve piacra kerüljön. Ezzel az az alapvető probléma, minden nemes cél ellenére, hogy a világ nem így működik. És a világban ezt az utat egyes-egyedül Európa járja, aminek szerintem nagyon köve komoly következményei lesznek, egy olyan ágazatra nézve, ami 16 millió embert foglalkoztat az Európai Unió területén belül. Magyarul, egy olyan szabályozás született, amely a világban páratlan, se Ázsiában, se Afrikában, se az Egyesült Államokban hasonló nincs. Nincs, hanem mindenhol technológia verseny van, és célok és nem eszközök meghatározása, ami azért nem elég is jelentős Nem feltételezett, kínoség. hogy a többiek hasonló nem. elveket fognak hallani. Nem. nem. Európa ez ügyben magára marad. Abszolút. Magára marad és lemarad? És marad. Legyünk nagyon nagyvonulóak és próbáljuk meg bemutatni mind a két érverést. Tisztázzuk! Ez Európára vonatkozik, beleértve, hogy Európának tekinthető mindaz az Ázsiában vagy egyéb helyen lévő gyár, ami európai autógyártóknak a gyárai? Vagy ez hogyan van? EU-piacának a területén az, hogy egy európai gyártó adott esetben máshol nagy sikereket elérve máshogyan is tud pénzt keresni? Nem. Létezhet-e, hogy a Fiat Indiában gyárt hagyományos autó? Persze, erről beszélek, igen. Létezhet és létezni is fog. <gül> és importálhatja? Nem. Tehát az Indiára fog vonatkozni? Az, az adott piacra fog vonatkozni, így van. Itt az EU területén belül gyártatunk mi egyébként más autót is, ha azt exportáljuk, csak forgalomban helyezni nem lehet. A forgalomban helyezés kérdése a lényeg. Új autóként 2035-től, hogyha az Európai Tanács és a tagországok is belemennek ebbe, ez nagyon fontos, mert itt még nem tartunk, tehát ez az első instancia, amiről beszélünk, akkor az úgy fog kinézni, hogy 2035 január okay, akkor mi a folyamat? Most így döntött a parlament, milyen ezután? A tanács és a tagországoknak a véleménye erről, illetve az állásfoglalása. Ha a tanácson ez nem megy át, akkor az nem fog átmenni összességében. Az mikor ül össze ez Hát nem vagyok egy eurólógus, nem tudom. Mostanában. És a tagországoknak az összességekkel, vétó egyebekhez hogyan megy itt. Meg lehet vétózni. Tehát, ha egy tagország ezzel nem fog egyetérteni, akkor jöhet a vétó. És akkor ez az egészszel szembe megy? Az egészszel szembe megy, az európai politika jelenleg úgy néz ki, hogy azok az autó, vagy azok a bocsánat, azok, az, azok a tagállamok amelyek nem rendelkeznek kitettséggel, gazdasági értelemben, jelentős kitettségre az autóipar felé, azok ugye nagyon erősen más farkával verik a csalánt, és azt mondják, hogy persze, jöjön ez a szabályozás. És azok, a, azok az államok pedig, mint Olaszország vagy Németország, amelyek jelentős autóipari kitettséggel rendelkeznek, azok így állnak egyik lábról a másikra, és megpróbálják arcvesztés nélkül, de azért a saját érdekeit valahol szem előtt tartva, de azért az ördlobival nem szembe menve, keresztül verni valahogyan azt, hogy, hogy azért ez mégsem történjen meg, amire egyébként pont az olyan országok nagyon alkalmasak, mint Magyarország, akikkel ki lehet mondatni adott esetben azt ami mondjuk a német érdek ebben a kérdésben. Jó, tehát Magyarország adott esetben a német érdeknek lehet a, a, a hordozója. Sok minden másban is ezt látjuk, jelenleg a politikában. Ugye én, mint végzett politológus, a politika iránt erősen érdeklődöm, és nem is tudom elválasztani, főleg a jelenlegi e, sztoriban az, hogy a politika és az autóipar hogyan hat egymásra, oda-vissza szintén. Beleértve, hogy azok a szabályok, amelyek születtek, azok... E, ha most a társadalmi változásokat nézzük, ha egyáltalán lehet párhuzamot vonni, akkor az is a túl korrektség irányába mutat? Abszolút. Totálisan áttestünk a ló túloldára. És nem lehet erről... Mármint, hogy túlestek? akik túlestek, és imáról nem társadalmi szabályokról, hanem gazdaságról van szó, ők valakiknek a csapdájába estek, túl komolyan veszik a klímaválságot, CDEF. Minek következtében születik ez? Szerintem egy általánosan elalapodzó infantilizmus ezekben a kérdésekben. Ez a jó emberkedési szindróma, amit... De kapitalistákról van szó, akik állítólag... Még. <gül> még. De mindenki zöld politikus akar lenni az autógyártók között. Hát az autógyártók ugye, hogyha csak az autógyártók szemszögéből nézed ezt a kérdést, akkor nagyon érdekes, nagyon érdekes, és nagyon egyértelműen megkülönböztethető két út van. Az egyik út az azt mondja az európai gyártók részéről, hogy essünk túl ezen a fájdalmas storén, tegyünk föl mindent egy lapra az elektromobilitás kapcsán, ezt azért a kedvé szubvencionálja is szét az EU, ameddig csak lehet, mert akkor nem vállalunk rizikót, mert ha minden egyebet betiltunk, és egyébként jön a Zsuzsó az állam részéről, hát akkor nekünk tök jó, meg fogjuk keresni a pénzünket, akkor is le kell építeni a dolgozóinknak a 70 át És lesz ilyen szubvenció? Lesz, mert hogy máshogy nem fog működni. Ez elég világosan látszik. Mi a másik? A másik megoldás pedig az, hogy realistábban nézzük a világpiaci folyamatokat, és ez azokra a cégekre jellemző, akik ugye a pénzüknek nem a nagyobb részét az EU piacán keresik meg. Melyik ilyen? Két emblematikus cég van, aki nagyon más elképzelést képvisel, mint amit Európában látunk. Az egyik a Toyota, amely globálisan ugye a legnagyobb autógyártó. Most már egyre inkább építi ki egyébként a vezető szerepét számszerűen és piaci részesedésszerűen egész világot tekintve. Aki Toyota, mint emblematikus cégvezető folyamatosan egy dolgot hangsúlyoz, hogy nem a belső égési motor a, a mumus, meg az ellenség, hanem a széndiokszid és a káros anyag kibocsátás És az, hogy a technológiákat, az nem a realitást fogja tükrözni, ami a globális piacokat illeti. Mert hogy egyébként a hagyományosan belül még további fázisok léteznek, amivel a szén-dioxid kibocsátás csökkenthető? Szintetikus üzemanyag és hidrogén égetése. a hidrogént kétféleképpen lehet felhasználni, tüzelőanyagcella és hidrogén égetés formájában. És ezek Mind a kettő, mint technológia működik, a költség kérdése az, ami... ami... És mi a másik autógyár? BMW. BMW is azt mondja, hogy technológiákat versenyeztetni kell egymással. Az infrastruktúra Európában nem tart lépést az elektromobilitás terjedésével, ez feszültségekhez fog vezetni, és nem betarthatóak sem nyersanyag-függőségi szempontból, sem piaci szempontból azok a szabályozások, amelyeket a politika kitalál magában. És azért itt, itt álljunk meg egy pillanatra. A nyersanyagfüggőség kérdése, látjuk, hogy mit okoz geopolitikai szinten. Ha mindent egy lapra teszünk föl, akkor az azt mondja magával, hogy gyakorlatilag teljes mértékben kiszolgáltatjuk magunkat Kínának. Ebben a kérdésben. Mert? Mert minden, ami az elektromobilitáshoz kell, az lényegét tekintve Kínak eszében van. Mi? Minden nyersanyag, ami Afrikában kell ehhez például, vagy Dél-Amerikában kell ehhez például. Az akkumulátor technológia például. De, pont? De most hogy jött Afrika és Dél-Amerika? hogy Afrika és Dél-Amerika, úgy, hogy azok a nyersanyagok, amik az akkumulátorok gyártásához kellenek, azok elsősorban ezen a két kontinensen találhatóak meg, és ezek nem európai kézben vannak, hogy finoman fogalmazzak. És nem is feltétlenül demokratikus országok kezében, ahogyan Kína sem tekinthető, azt gondolom, egy demokratikus értelembe véve szintisztán... És az figyelmen kívül van hagyva? Teljes mértékben teljes mértékben. Pontosan ugyanazt csináljuk, amit mondjuk az orosz gáz kapcsán csináltunk. Ráépítjük magunkat egy, egy opcióra. És az egy opció, az bármilyen közgazdaság tétel szerint nem opció. De az Európai Parlamenten volt tisztább, vagy nem érdekli? Én remélem, hogy nem rosszabbról van szó de itt már nem menjünk bele a spekulációkba. De mi lehet, de, de, de, de, de, de ilyen szűklátókörülséget e, az öngyilkos politika csak elő, de miért akar valaki öngyilkos politikát? É, nekem a kedvencem az, az a mondás, hogy ingyen senki sem hülye. de ez már mondom a, a, a messzebb vívő beszélgetés része lenne. Nézzük azt, hogy jót akarnak, és ténylegesen, mit tudom én, zero emission, Zero emissziós autót akarnak létrehozni. Csak itt jön a következő logikai bökkenő. Ha a a emissziós autó az mit jelent? Hogy lokális kibocsátásmentesen és széndioxid kibocsátásmentesen működik. Na és itt jön a következő csapda. A, azt, hogy egy elektromos autót zero emissziósként nézünk, azért ez finoman szóló egy csúsztatás. Az, hogy ez mennyire emissziós, az nagyon erősen attól függ, hogy ez az áram, amit felhasznál, az hogyan képződött. Lengyelországban Zero emission beszélni nagyon nehéz lenne, ahol szénnel működik az áramelőállítás. Miközben mondjuk Franciaországban, vagy adott esetben Németországban, ahol az energiivende kapcsán ugye láthatunk elmozdulást megújulók irányába, szóval ez mennyire működik, meg mennyire nem, az is egy beszélgetés lenne. Ott meg ugye sokkal kedvezőbb tud lenni adott esetben a mérlege ennek. De mivel explicit módon kimondták azt, hogy Menet közben széndiokszid kibocsátással nem járhat semmi sem, ezért a szintetikus üzemanyagokat úgy ahogy van abban a pillanatban ki is pontozták ebből a versenyből. Amivel az az alapvető probléma, hogy ez egy olyan technológia, ami nagyon ígéretes tudna lenni, jelentős mennyiségű, már állományban lévő autónak azonnali széndiokszid kibocsátás csökkenését tudná hozni, és mégis gyakorlatilag elvágjuk ezt az esetőséget, amihez egyébként mindenünk megvan. Megvan az infrastruktúránk, és megvan a technológiánk. És mivel nem energia problémánk van a Földön, hanem energiatárolási problémánk van a Földön, ezért a széndiokszid semleges szintetikus üzemanyagok kérdése egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont lesz. Mennyi ideig maradhatnak meg a hagyományos autók e szerint, a szabályozás szerint? Hát ugye. Az érzékenyítés technikáját azt hiszem, hogy tökéletesre csavarták az elmúlt évtizedekben a nyugati társadalmakban. Ahogyan azt is tagadták 5-10 évvel ezelőtt, hogy valaha be bármilyen technológia, és lám vagyunk. Úgy ugye most azzal kábítják az embereket, hogy de hát használhatod tovább az autódat, amit már megvettél. Csak hogy ezzel két alapvető probléma van, ha nem fogunk beruházni ugye kvázi benzin és dízel finomítói kapacitásokba, akkor oly mértékben fog ez megdrágulni, hogy eleve nem nagyon lesz lehetőség erre. A. B. Azért, mert van, már vannak most hangok arra, hogy állományban lévő autókat el is Spanyolországban van egy törvény, amely szerint ugye 2040 környékétől, de ez még rugalmas, ez lehet 2045 vagy 50 is, az állományban lévő autókat is korlátoznák, magyarul elvennék tőled azt, amit mondjuk 2035-ben meg van. van egy ilyen szabályozás tervezett dacára annak, hogy az unió még nem hozott ilyen döntést. Igen, mert ez tagországi gországi is lehet adott esetben. Igen. De ez ugyanannak a folyamatnak a része, amiről te az előbb kritikával beszéltél. Igen. Igen. hogyan tekintenek a spanyolok? Azt mondják, hogy egy arra még messze van? Valahogy így. Majd meglátjuk. Mányánál. Mindez, ami most a háború kapcsán és üzemanyag hogy a kapcsán zajlik, az milyen változást okozott a fejedben, ha okozott? Mert valamit biztos okozott. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük az embargók hatását gazdasági szempontból Oroszországra nézve, akkor pontosan ugyanazt az infantilizmus láthatjuk, amit ennek kapcsán is látunk. De látod de azt, bármilyen hatását az társadalomra amely autostársadalom eddig követte a benzinárat, kimutatták általában, hogy csökken a forgalom, aztán helyreáll, de sorok benzinkuton, abból adódva hogy benzinhiány van, nem volt még, és reméljük, hogy nem is lesz, de ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Túléltünk egy olajvánságot, az is mármint, hogyha nyugati országokat nézzük, ahol ugye forgalmi korlátozások voltak, autómentes hétvégék voltak, Euh, sorbanállás volt. Ezt ugye egyszer már láttuk, ezt a történetet. Nagyon-nagyon hosszú távú impactja volt az autóiparra nézve annak, hogy akkor ott mi történt. <köszön> so mostanit hogyan látod? Úgy látom, hogy az emberek alapvetően ragaszkodnak az egyéni mobilitáshoz, továbbra is. És mivel valahol láthatóan cél az, hogy ez, ez csökkenjen, ezért, ha máshogy nem, annyira, annyira megdrágítva fog csökkenni, hogy kénytelenek lesznek az emberek letenni az autóikat. Látod az árérzékenységet, annak a határát? Hát én azt gondolom, hogy ha ott az 1000 forintos literárat elérjük, akkor azért ott tényleg ö, egy, egy jelentős változás történhet a fejekben. A jelenlegi 480 at azért, ha egybevetjük a korábbi árral, az se olcsóbb, az egy másik kérdés, az sokkal olcsóbb, mint külföldön, de a 480 se tekinthető olcsónak. Nem, de hát az jelentősen rosszabb lesz itt. Ugye a pandémia idején olyan árak voltak, én hogy az ember, volt a hát jó formán, igen. Igen. Hát soha Csak nem fogom elfelejteni. Akkor nem, nem olyan régen el. volt még. Hát én, én, én, én ugye akkor az ATV-ben dolgoztam, vidáman dolgoztam, volt papírom. Igen. És azt gondoltam, hogy Euréka maradjon így, nem a pandémia, de hát olyan árak nem voltak. Persze, persze, persze, persze. És ez nem volt olyan nagyon régen. Nem, de hát éppen ezért láthatod azt is, hogy bármi megtörténhet, meg az ellenkezője is. Az egy dologra térjünk még ki, ha erről beszélünk. A jövedéki adókérdése az nem egy nem egy megkerülhető költségvetési tétel. És ugye most azért elég jelentősen lejt az irány a villanyautók számára, amivel nincsen alapvetően probléma, mert hogyha be kell lendítenünk egy technológiát, és hiszünk abba, hogy ez a technológia az élet számos területén fölött áll annak, amit eddig használtunk, számos területén meg továbbra sem akkor kellenek azok az adókedvezmények és ösztönzők, hogy ezek működjenek. Ugyanakkor már most láthatjuk Európában, számos országban, ahol elért egy bizonyos penetrációt a villanyautózás, hogy hiányzik a, a jövedéki adónak egy része azokból a nemzeti költségvetésekből, ahol, ahol ez lett a helyzet. Útalapú adózás irányába megy az út és ez is egy komplet más felfogást fog jelenteni az autózásra kapcsolatosan, ami azért alapvetően az egyéni szabadságot jelentette évtizedeken keresztül, most pedig a totális megfigyelést fogja jelenteni. Amit már, már egyébként is élünk, tehát persze semmiféle... De mennyiben? Te ugye 840-et mondtál, és 842 van, úgyhogy... Még te... egy kicsi időnk van, de... De milyen megfigyelésről beszélsz? Ugye a mostani autóknál kötelező az, hogy tudjanak jelenteni a hatóságok felé valós fogyasztást is, meg valós közlekedést is. Ez már most benne van az autókban, mint technológia. És egész egyszerűen az EU monitorozni fogja mindenkinek a saját fogyasztását. El fogunk érni erre a pillanatra, ahogy el fogunk érni arra a pillanatra is. De ennek, ennek mi a célja? Hogy adóztatni tudjanak. Meg, meg az a célja, hogy a valós... De milyen adó, amilyen eddig még nem volt? Jövedéki adó helyettesítésére alkalmas adóformák. Aha. Tehát, hogy ahogy elindulunk, a fosszilis alapú üzemanyagok, amelyek könnyen jövedéki adóztathatóak irányából, a tele... egy decentralizált energiahordozó irányába, a konnektorra nem tudsz jövedéki adót tenni otthon. Tehát az autózásod lesz megadóztatva. De azt az egyes tagállamok fogják beszedni, vagy az Unió fogja beszedni, és szétosztja? Az egy jó kérdés, mert ugye az adóharmonizáció kérdése is egy folyamatosan napi renden lévő ügy. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy Európai Egyesült Államok irányába megyünk-e, vagy megmaradunk-e nemzetállamok irányába. Jó, megmaradunk -e? De ebből a szempontból valami autolóbbihoz tartozó vagy te egy külső ember vagy, aki csak nézi és dicséri és sziggyi annak megfelelően, hogy éppen mit gondol róla? Egy... <síns> Egy saját magánvállalkozást vizek, és sehol nem vagyok ilyen értelemben bekötve. Éppen ezért íratok arról, miről kedven van, megbeszéltek arról, miről kedvem de van. De pártok, bárki megkeresett téged a tekintetben, hogy ezzel kapcsolatban szakanyagot írjál nekik? Van, volt olyan, hogy bizonyos autós kérdésekben kellett tanácsot adnom, így van, de ezek nem. Ezek például mondjuk olyan dolgokról szóltak, hogy a hétszemélyes személyes családi támogatásos kérdésben hogyan érdemes meghúzni a határokat, vagy érdemes -e meghúzni a határokat példának okáért. De nem, tehát egy ilyen jellegű uh, lobby tevékenységet nem folytatok, és nem is szeretnék nagyon belefolyni ebbe. Én pártatlanul igyekszem nézni egy sajátos szemvegen keresztül azt, ami történik, és azt gondolom, hogy a költség hason, elv teljesen figyelmen kívül van hagyva akkor, amikor az autózást okay. nézzük. Um vehetünk bárkit, egy szegényet, egy gazdagot, aki most megkeres -e, az ő számára ebből a jövőből mit érzékeltetsz? Azt, hogyha autót akar vásárolni, akkor nem nagyon várjon. Mert ez csak rosszabb lesz. Tehát minden autóiból, Mi lesz rosszabb? Drágább lesz jelentősen. Mitől? A, egyfelől ugye a technológiai átállás az egy olyan ügy, ami nagyon költséges, és amit ugye minden autóra terítenek szét értelemszerűen. A hagyományosra is. Így van. Hát abból finanszírozott jelenleg még az átállásnak a költségeit. Tehát ez drágább lesz. Mással az ]ől... átállás attól függetlenül megy, hogy nincs ilyen politikai szabály? De van, mert hogy a kibocsátási kvóták, azok ugye ebben, a, ebben az irányba nyomják az autóipart. Értem, hogy magyarul, hogy ez a változás bekövetkezhet úgy is, hogy közben az Unió semmilyen döntést nem hoz. Nem, akkor nem következett volna be. Féljétesz, ha az emisszió mértékére gondolok, akkor az önmagában létrehoz egy olyan változást, amely abba az irányba mutat, ami már nem lesz messze attól, mint amiről az Európai Parlament döntött. Így van, tehát a 2035-ös sztori azért értelmetlen, és szent meggyőződésem egy értelmetlen, mert á, ha ez a technológia, Egyébként is jobb, akkor a piac, ha hiszünk a piacban, el fogja dönteni ezt a kérdést. Be van lendítve a folyamat, az autógyártók jelentős része az elektromos autózás irányába allokálja kapacitásainak a jelentős részét, a többségi részét. Ez a változás 2035-re egyébként is úgy néz neki, hogy 60-70-80 ban az elektromobilitás uralná a piacot. De van egy maradék 10-20-30 függően attól, hogy hogyan tekintünk erre, amely akkor is itt lenne velünk, és akkor is jelentős részt képviselne. Környezetvédelme, akkumulátor. A jövő nagy üzlete, az, hogy ezzel mit fogunk csinálni, a jövő nagy kérdése, hogy az ártaláncos körforgásos gazdaság létrehozható-e, és a jövő nagy kérdése, hogy az autogyártók megtartják-e a fennhatóságot a jelentős és drága és fontos nyersanyagok kapcsán a saját termékeik fölött. Akkor, amikor egy ciklus véget ér. A tulajdonlás, nem tulajdonlás kérdését ebből a szemszögből érdemes nézni. Hát miért akarják velünk elítetni, hogy ne legyen autód, vagy ne akarján saját autót azért, hogy ezek, ezek a termékek könnyebben tudjanak visszakerülni a feladóhoz. De most milyen termékekről beszélünk? Az elektromobilitással kapcsolatos termékekből. Tehát az elektromos autó... De hol jelenik az, meg itt az, hogy ne legyen saját autód? Hát ez egy folyamatosan nap, napi renden tartott agenda. Ami arról szól, hogy béreljél autót, Gyögyi. idő alapon legyen autód. Amit értelmetlennek találsz? Én azt gondolom, hogy egy meg egy, ez a nap végén mindig kettő, akkor is, hogyha el akarják velünk hitetni, hogy három és fél. Nincs generáció. Az élet nagyon sok területén van generáció, de hogy kizárólagos legyen, az túlszás. Nagyon sok megatrendről kiderült az elmúlt években, hogy, hogy nem úgy van, nem hozz meg az el... Jó, de ezek, a, ezek a, amiről most beszélünk, ezek vadon, vadonatúj tendenciák, ezek néhány évvel ezelőtt, fel papíron léteztek. A azért nem egy vadonatúj tendencia, azért az... ez egy, az egy régebbi történet, és sehol nem azt hozta magával, amit reméltek. De azt remélték, hogy ki fogja váltani, főleg urbánus környezetben, a saját autót. És nem ez történt. Ami az elektromos autónak az élettartamát illeti, abban van-e különbség a hagyományoshoz képest? Vagy csak az tolódnak a költségek. Ugye egyfelől a karbantartás költsége az drasztikusan csökken értelemszerűen, hiszen fékkopás például, vagy mechanikai alkatrészek, kopó forgó alkatrészek többsége gyakorlatilag 90%-a nincs, nem kell olajat cserélni, nem kell gyújtógyártyát cserélni, nincs kettős tömegű rendkerék, és nem. A növekvő komplexitás mellett a modern autók egyre hamarabb érik el egyébként is a belsőjegési kapcsán a gazdasági totálkár körüli helyzeteket. És a modern kipufogógáz kezelés kapcsán sajnos tény és való és abszolút megalapozott kritika a belségési motoros autók kapcsán, hogy egy után egyszerűen túl drága lesz ezeknek a karbantartása, és elkezdik okádani azt, amit nem akarunk látni a légkörben, értelemszerűen. A villanyautóknál ugyanakkor uh... Az a jó hírem, hogy az akkumulátor degradáció kérdése az kevésbé súlyos, mint aminek általában beállították az elmúlt időben. Tehát azért tíz évesen még a tapasztalatok szerint, a mostani tudásunk szerint a mostani autók az el fogják érni a 70-80 százalékos állapotot továbbra is. Um, Visszatérve még arra, hogy a mostani autók tehát, hogy akkor, amikor azt mondod, hogy vegyenek autót, mert drágulni fog, az milyen drágulást jelent? Azt a drágulást jelenti, hogy van egy ellátási lánc problémánk jelenleg, amit a Covid okozott, és velünk lesz még egy ideig. Nincs megfelelő mennyiségű alkatrész. És ö, adja magát az a sztori, hogy az autógyártó arra koncentrálja a, a véges számú alkatrészellátási helyzetét, hogy olyan autókat gyártson, amik drágábbak, és nagyobb rajtuk a haszonkulcs, és egyébként is keresettek a piacon. Ez egy piaci helyzet. És van egy szabályozói oldal, ami arról szól, hogy a vezetéstámogató rendszerek és a zöld technológiák kapcsán a 20-30 milliós autóknál azok az addicionális ügyek, amiket előírnak, nem jelentenek nagy tételt. A 4-5 millió forintos autót viszont gyakorlatilag kiszabályozták a piacról. Ennek az az alapvetően nagyon-nagyon negatív hozadéka, és ez már látható, és ez a folyamat elkezdődött, hogy drasztikusan növekedni fog az autók átlag életkora Európa szerte, a jóléti társadalmakban is. És pontosan az ellenkezőjét kéne elérnünk akkor, ha azt szeretnénk, hogy minél hamarabb cserélődjenek le az Euró 3-as, 4-es, 5-ös autók Euró 6-os autókra, amelyeknek a, ki, a, a kipufogó gáz kibocsátási értékei ténylegesen jelentősen jobbak. Végül dízel és benzin. Továbbra is. Vannak területek és felhasználási módok, amelyeknél a dízel egy nagyon-nagyon hatékony hajtást jelent, és nélkülösszedetlen. De a dízelre megint van valamilyen szabályozás? Alapvetően annyi, hogy Euró 6 autó esetében az AdBlue egy, egy követelmény, ami semlegesíti a károsanyagoknak egy jelentős részét, és ami eddig jelentős problémákat okozott a dízel kapcsán. Mostanra azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy dízel autó, ugyanolyan tiszta, mint egy benzines autó. És azok, amelyek nem a hatos kategóriában vannak, azok meddig maradhatnak? Ez egyéni szabályozás kérdése. Ugye Itt a szociális ügyeket is figyelembe véve, Kelet-Európában nyilvánvalóan tovább fognak maradni ezek az autók. De hát, mit tenni, ha nyugati országokat nézzük, akkor ezek lassan, de biztosan kivezetésre kerülnek. Összegezve, ha van értelme, azért az, hogy szintetizátor lesz, az egy rémálom, de egyelőre nem, mármint számodra, de egyelőre még egyáltalának biztos, hogy bekövetkezik. Azért azért érdemes érteni, hogy mi van akkor, hogyha folyamatosan azzal fenyegetnek, hogy 10-12 év múlva vége van a dalnak, mert semmilyen magánbiznisz nem hozhat Fogadásokat arra, hogy adott esetben ez majd máshogy lesz. Mert nem így működnek a dolgok. Sokkal hosszabb áttételekkel. Arról beszélünk, hogy önbeteljesítő jóslat. Abszolút. Sokkal hosszabb áttételekkel működnek itt az ügyek. Ha folyamatosan ott lebegtetik feletted, hogy kiszabályozzák alólad a korbizniszedet, akkor idő után azt fogod csinálni, hogy önszabályozó leszel. Meg fogod csinálni, mert arra számítasz, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez bekövetkezik, mint annak, hogy nem. Innentől fogva pedig részvényesek pénzét, a saját céget teljesítményét nézve előre fogsz menekülni. Köszönöm, hogy eljöttél, Gábor. Köszönöm szépen. Szia. Sziasztok. Várkonyi Gábor volt a vendégem. barátaim, ennyi fért a mai tejfejhánsága. Minden kísérleti műsor, minden utolsó adás. Nem ez volt az utolsó, holnap Szerdán találkozunk. Dörö font, Kukat, Csímér fontom, Ég áldjon